Tack, det, det är jättebra. Det är faktiskt hemskt bra också av just den här anledningen att vi ska sitta och spela in och prata om en film som nu... Jag ligger väldigt varmt om hjärtat, helt enkelt. Jag säger det nu. <laughs> ja, vi kan väl vara ärliga ganska tidigt och säga att vi är eh, båda två väldigt förtjusta i dagens ämne. Det är mm. väl eh, mm. inget att försöka dölja. Men <laughs> eh, vi ska väl försöka vara så opartiska ändå, även om det blir mm. nästan omöjligt. <laughs> ja, nej, men det är ju så att vi, vi tycker ju ändå om inte bara filmen och dess berättelse, utan det är ju som... Det är ju hela temat. Det är det här med sagor och det här med mytologiska varelser och hela den här biten. Där har vi väl varit och trampat så många gånger tidigare och kommer att trampa så många gånger i framtiden också. <laughs> Jag misstänker att det är lite därför som vi båda är så förtjusta i fiktion och eskapism överhuvudtaget. Mm. För det finns så mycket spännande som är... Ja, fiktion naturligtvis, det finns inte. <laughs> även om många har trott på det en gång i tiden. Och det är lite där magin i det hela finns. Det mm. här är någonting folk har trott på. Och det gör det lite starkare, åtminstone kulturellt. Och när man då har folksagor eller mytologier att djupdyka i så är det... Väldigt spännande och mm. intressant att se hur folk skapade de här berättelserna och hur man använde dem för att förklara saker som hände mm. i verkligheten och så vidare. Mm. Det är ett väldigt intressant och djupt ämne som man får vara försiktig i, annars drunknar man väl. <laughs> jo, förlora sig själv lite grann. som <laughs> man gör sett hur folk gör i diverse berättelser trots allt, därför att det blir för verkligt för dem. Ja, som sagt, det är väldigt spännande, speciellt när, vi har ju pratat tidigare väldigt mycket om anime i synnerhet, jag håller på att säga japansk historia men det är ju som en del av anime många gånger, de här andeväsorna som man har där och den starka tron som fortfarande finns kvar och hur intressant det är faller ofta tillbaka på det där känns jag som, som att vi ska, väl inte, <laughs> vi ska väl inte göra det steget en gång till <laughs> för jag börjar kanske bli tjatiga men, men det är som det är som är så himla intressant just att se hur det ligger till med ja, folks olika vidskepelser och vad man tror på och har trott på och så vidare Ja, och hur det har format inte bara människorna i sig utan hela deras kultur för vi kan ju se influenserna överallt egentligen. Vi är bara väldigt blinda för dem men när man inläst på det kan man säga att ja, det är därför vi tänker sig och det är därför vi tänker så och så vidare. Nu ska vi inte dyka för mycket i den sortens analyser idag. Vi, vi kommer att ha tillräckligt mycket att sätta tänderna i men äh, mm. det är ett ämne som ger mig lite hud och som jag är jätte gärna ta mig an när jag har lite tid över och känner att nu, nu är det dags för lite mörka sagor. Ja. Och på tal om mörka sagor måste jag ju erkänna att jag också är svag för att läsa originalvarianter av gamla folksagor. Jag menar, vi är ju båda uppväxta med Disney som en stark del av vår ryggmärg. <laughs> mm. Och inget fel i det. Jag tycker väldigt mycket om Disney och deras tolkningar av olika sagor. Men... De är ju oftast väldigt slätstrukna jämfört ja. med originalen. Ja, men det är ju Disney. Det är, väl, det är därför vi ser på dem. Det är därför man har vuxit upp med dem. Har ja, kunnat liksom växa upp med dem för att de är inte är allt för mörka. Och, men det är också det som är roligt då att få se sådana här berättelser. Där det finns en till sila av det myntet. Och det gör det ju så himla spännande också. Och ännu mer intressant. Speciellt nu vi liksom i vuxen ålder i någon situationstecken- så jag kan fortfarande uppskatta Disneys berättelser och sagor som sagt- men det, det ger en extra krydda när det lite mörka också får komma fram- därför att det ger en spänning och det kittlar på ett annat sätt- som jag uppskattar mer och bättre nu när jag är i den här åldern. Samtidigt så har ju Disney aldrig varit helt utan mörker- det finns ju ganska mycket i Disneys berättelser som är väldigt väldigt mörkt när man faktiskt tänker på det. Mm, mm. Jag tänker bland annat på Mufasas död i Lejonkungen, mm, eh, mm. med eh, Gaston i eh, Skönheten och odjuret som faller ner i en djup avgrund och Skurken mm. som jag inte kommer ihåg vad han heter just nu i Tarzan, han hängs ju faktiskt även om det bara antyds när man ser eh, skuggorna i bakgrunden och det är ganska så groteska grejer. Och det finns ju så mycket mer egentligen. Ja, visst. Och jag, alltså jag, blev, jag blev så förvånad när jag såg Prinsessan och grodan. För jag för mig att det är, det är väl den första Disney-filmen där faktiskt en av de goda karaktärerna och liksom en av huvudpersonerna dess, de faktiskt dör i filmen. Det kändes så himla plötsligt och otroligt oväntat så att jag kunde som inte riktigt acceptera att det hände. Och det kunde inte de jag så med heller. Och en av dem påpekade just att men vad vänta nu? Det där var ju en av de goda. Har, var, är han en Disney-film, verkligen? Har <laughs> någon bytt medan vi tittade åt ett <laughs> annat håll? <laughs> Lite så faktiskt. Äh, för det kändes som helt otänkbart att det skulle kunna hända. Ja, jag vet inte om han är den första till att dö. Och jag tänker inte på peka vem det är. Om vi har någon lyssnare som inte har sett prinsessan och godan ännu, mm. då är min uppmaning, se den, för den är faktiskt sevärd. Men eh, jag blev ju väldigt förvånad när det hände, för jag såg ju inte det komma. Alls. Det var verkligen... Nej, men mm. Vänta nu här. Vågar de verkligen mm. göra det här? Mm. Eller hur? Okej. Okay. Ja, ja. Det var ju modigt av Disney att faktiskt mm. våga. Men ja, det är ju väldigt dramatiskt berättande. Och även de goda mm. kan ju lida förluster. Så det känns ju mer realistiskt där i så fall. Absolut, ja. Nej men Det var, det var faktiskt ganska uppfriskande att se på sitt vis- för det eller togen på sängen det kändes väldigt oväntat och det gjorde också sitt för historien så det var som eh, roligt inom situationstecken <laughs> ändå att det hände samtidigt som det var också väldigt tragiskt förstås men eh, som sagt, det, det finns mörka saker som händer i Disney-filmerna också vi ska, inte, vi ska inte bara skvätta regnbågsfärger över deras filmer <laughs> Nej, visst, men om man jämför med originalen så är det ju väldigt mycket sockersött och regnbågar ja. och enhörningar och allt möjligt <laughs> Bara i askungen, hur ja stympar sig själva för att få på sig den här glasskogen och så vidare. Ja. Det kan bli riktigt, riktigt kladdigt om man verkligen vill. Men samtidigt sagor förr var ju inte bara underhållning utan det var ju moralhistorier. Du skulle lära dig någonting utav att läsa eller lyssna på sagan. Och vi kan ju naturligtvis med dagens mått med diskutera hur pedagogiskt det är att någon stympar sig själv för att bli någonting annat och så vidare. Men så här kan du inte göra för ditt innersta väsen kommer ändå att lysa igenom. Och är du inte den som du utger dig för att vara så... Ja, tyvärr. Du får inte det du hade ögonen satta på och så vidare. Och jag kan nästan sakna det lite grann idag därför att många sagor är ganska så konsekvensfria... Det tidigaste vi måste lära oss är ju att en handling har konsekvenser. Och det gillar jag när det kan hända en sagofigur istället. Därför att då vet barnet om att ja, gör man se och så, då är det risken stor att man råkar riktigt illa ut. Så mm. behöver man kanske inte göra det själv. Men idag får man inte skrämma barn, så det är väl där skon klämmer. <laughs> Nej, exakt. Ja, det är ju lite, det är lite fånigt hur fjäskiga vi har blivit när det kommer... Till barn, och speciellt på det här med att skrämma så att man ska vara så himla försiktig också att smuts är farligt, och damm är farligt och världen är farlig och allting är farligt verkligen. Så jag kan också sakna den tiden lite grann av de berättelserna för oftast så var de ju ändå. Ja, men de har ju många gånger skrämseltaktiker också just för att man skulle lära sig att nej men så här ska man inte göra, gå inte ner i källan för där bor källarmonstret, <laughs> bara sådana enkla saker liksom, behöver ju inte vara mer avancerat än så, behöver ju inte vara värsta, kom nu så ska jag berätta en saga i fem minuter om våran källarvåning och varför du inte får gå ner i den, <laughs> ehm, för där bor faunen och faunen och så vidare, men... <laughs> Nej, det, ja, det är lite mjäkigt, det kan jag tycka. så Det var, som, det var mycket det också, som gjorde att det var uppfriskande att se då när det här hände i just prinsessan och grodan. Jo, men det där med att använda skrämseltaktik, det, det känner jag ju igen från när jag själv var liten. För jag var ganska omöjlig att vara på alla ställen där man inte fick lov att vara. <laughs> även om jag kan tänka mig att de flesta ungar har gått igenom den perioden i sitt liv. Men då var det ju enklare att säga du får inte lov att vara där för där och spökar dig eller där ja. väntar näcken på dig och drar ner mm. dig i vattnet mm. eller något sådant istället för att försöka göra den här komplicerade förklaringen som kanske ett barn inte är riktigt stort nog att faktiskt förstå mm. och det är inte så att jag på något sätt säger att barn inte är klipska och kan fatta saker och ting det är de Barn kan vara extremt intelligenta men samtidigt världen är en komplicerad plats och det tar ett par år innan man verkligen har fått eh, grepp om hur den fungerar. och Åtminstone så att man vågar röra sig i den på egen hand. Ja, nej, absolut. Ja, jag kan själv känna igen mig i de situationerna som du, som du räknar upp där också. Som sagt man har väl man all, Alla har varit barn någon gång och jag tror vi alla har velat göra just de här sakerna som man blir tillsägda att man inte får göra. Man vet innerst inne också förmodligen att man inte får göra dem men det, men det kan behövas en, en sån här typ av skrämsel tillsägnad för att man inte ska ja, trampa i det klaveret i alla fall. Bara för att det, oftast är det så att det förbjudna är också det spännande. <laughs> ja men förbjuden frukt smakar alltid godast. Men om vi ska vända tillbaka till sagor i sig så har ju det varit en stor inspirationskälla till dagens ämne. För mm. um, man kan ju hitta väldigt många referenser till olika mytologier och sagor och liknande här. Vi kommer väl inte att sitta och försöka lista ut alla därför att det skulle ta för lång tid och jag tror det skulle mm. bli ganska påfrestande efter ett tag. Men det finns ju väldigt mycket här och det tycker jag är jätteläckert. Och det märks att Guelmudel del Toro som är mannen bakom den här filmen är väldigt intresserad av de här ämnena och kan väldigt mycket om dem. Och har sitt lilla intresse för skräck också inslängt i den här <laughs> blandningen. Ja, jo, det märks ju väldigt tydligt och det är väl också en av anledningarna till att jag är väldigt förtjust i karn. <laughs> det ska säga så jag har många vänner som är det också. För han gör väldigt speciella filmer där han är väldigt duktig på att porträttera sånt här också. Han är duktig när det kommer till den här genren att blanda skräck med fantasi. Och jag, jag vill ju extremt mycket att han ska ta tag i H.P. Lovecrafts skräckberättelserna också, göra någonting av det. För han är, en, han är en väldigt duktig regissör och han är även väldigt duktig på att skriva historier, det tycker jag. Jo, men jag har äh, hört rykten om att äh, Del Toro faktiskt har ambitionen att göra en film av At the Mountains of Madness. Mm, mm, det stämmer. Men att äh, han ofta stöter på patrull när han försöker att få en studio att bli intresserad därför studion har en massa fixa idéer om vad de vill ha ändrat och hur mm. de skulle vilja att filmen så ut. De missar poängen med den och vill att det ska bli en, ja, en amerikansk actionfilm med kärleksintressen och en massa annat sådant som faktiskt inte är en del av berättelsen. Nej, verkligen inte. Så jag förstår ju att det inte har blivit någonting av det här ännu vad jag vet åtminstone. Mm. Mm. För ska man göra det här så får man ju hålla sig till källmaterialet och försöka göra någonting som stämmer överens med det. Mm även om jag inte tror att det blir en dans på rosor även om han skulle få igenom att göra den där, för det är en väldigt speciell historia, men ja, äm, ja. får han gjort den, jösses vad det kan bli bra alltså mm, Absolut, jag, jag hoppas att han någon gång ska kunna lyckas komma någon vart med det där, för det är ett projekt som jag har varit intresserad av länge, och han också ju, <laughs> för all del så jag tror att det kan bli väldigt bra bara som sagt, bara det görs på hans vis, för det, det är så de här berättelserna och filmerna ska göras Han måste få regissera dem Han måste få skriva dem Han måste få, få bestämma så att det verkligen blir den visionen Som han har För den tror jag mycket mycket mer på än någon amerikanare. Jo men del Toro fattar ju det här med Psykologisk skräck att mm. Lovecrafts böcker handlar inte uteslutande om att det är visuella situationer som uppstår med massa kladdigheter och liknande. Utan det är den krypande skräcken. Att du står inför någonting som lutar sig över dig i skuggorna och du är helt mm. chanslös att stå emot- men det gör sig kanske inte jättebra i en amerikansk film, om vi säger så. Hust, hust, pang, pang, explosioner och så vidare. Men del Toro fattar ju de här grejerna och kan göra det i film. Så är det någon jag har förtroende för att faktiskt kunna mm. fånga den här, så är det ju faktiskt han. Mm. Mm. Nej, samma här, verkligen, ja. Men hur det blir med det, det får vi se i framtiden. För som det ser ut nu så står det still. Ja, tyvärr, tyvärr. Men vi ska ju inte fokusera på vad han vill göra utan vad han faktiskt har gjort för han är ju mannen bakom filmen vi har tittat på idag och vad är det för en? Jo, vad vi har sett är då Pans Labyrinth eller El Labyrintho del Fauno från 2006 som som sagt då är skriven och regisserad av just den här mannen Guillermo del Toro som ju som sagt vi har väldigt mycket förtroende för så att när jag hör att han hade gjort den här filmen och jag bara hörde att den heter Pans labyrint då tänkte jag ska se snarast peppad. Jag ska erkänna att jag hade faktiskt inte så mycket koll på honom innan jag såg den här filmen. Jag menar, jag hade sett hans filmer och tyckte de var läckra men jag hade inte riktigt dragit ett lika med tecken mellan Del Toro och riktigt bra film. Utan det var ju den här som verkligen gjorde att jag fick upp ögonen för hans arbete och hans stil mm. som regissör. Mm. Och det har jag ju verkligen inte ångrat för uh, den här mannen kan bjuda på historier. Och vi håller kanske på att hypa den alldeles för mycket nu för de lyssnare som eventuellt inte har sett den. Men det finns väldigt mycket här som är riktigt bra gjort. Det finns också ett par grejer och jag kommer att sitta och ha en del åsikter om. Men det tar vi när vi kommer dit. Istället ska vi kanske ta en närmare titt på eh, vad handlar egentligen Pans labyrint om? Jo, året är 1944 och vi träffar den unga flickan Ofelia som tillsammans med sin höggravida mamma Carmen reser till en liten gård långt ute på landet där Ophelias styrfader Vidal för närvarande huserar. Trots protester har Vidal ändå propsat för att föra Carmen till honom eftersom han vill ha henne nära när barnet föds fastän det finns fler faror som hägrar. Detta är nämligen en tid efter det spanska inbördeskriget och en lokal motståndersrörelse härjar i området. Ofelia, som är lika oförsonligt inställd till sin styrfar som hela situationen har alltid haft ett starkt intresse för sagor och mytologiska varelser. Hon flyr därför ofta till berättelserna i sina böcker när verkligheten känns kvävande. En förföljer hon nyfiket ett till ett synes magiskt väsen ut till ruinerna av en labyrint som ligger nära gårdsområdet och träffar där en faun. Faunen säger sig ha ledat efter Ofelia på begäran av hennes riktiga far, kungen av underjorden. Men eftersom Ofelia har befunnit sig i mänsklig form vars länge behöver hon utföra tre svåra uppdrag för att bevisa att hennes innersta natur fortfarande är bevarad och därmed kan återvända till underjorden. Samtidigt som Ophelia försöker klara sina tre prövningar trissa striderna mellan Vidals kompani och motståndsrörelsen upp och verkligheten blir snart lika farlig som prövningarna faunen har gett henne. Och om inte det här äggar fantasin och äventyrslusten så är det ju ingen film någonsin som kommer att göra det. Nej, eller hur va? Jag känner samma sak. Åh, oh, alltså bara att, bara att läsa upp den här historien, den här sammanfattningen av vad filmen handlar om, gör att jag vill se den en gång till. Så bra och spännande tycker jag verkligen att historien är. Det, det är en bra berättelse, eller rättare sagt det är två bra berättelser, för det är ju... Det är en av de här sakerna som jag inte hade väntat mig så mycket av när jag såg filmen första gången, och en av de sakerna som verkligen kryddar till den och gör den bra: att vi har Ophelia som har sin lilla resa, sitt lilla äventyr, och så allt det här som händer runt omkring samtidigt, som, som verkligen är så himla hemskt också. Ja, precis som du säger har vi ju de här två parallella historierna. Den ena som då rör sig kring Ofelia och hennes sagohistoria och den kring Vidal och hans kamp mot den här motståndsrörelsen. Och det funkar förvånansvärt bra för det låter ju som två historier som inte går att väva samman. Men del Toro gör det så att det känns så extremt naturligt att se de här sakerna hända parallellt med varandra. Sen finns det en aspekt som gör att man kan se den här filmen på två olika sätt. Mm. Det ena är ju det självklara givetvis att allt det här faktiskt händer och sakerna du ser på skärmen är det som faktiskt är där. Men sen får vi ju också tänka på att det här är en ytterst traumatisk situation mm. och Felia är under enorm press. Mm. Hon är bara ett litet barn, vad ska hon föreställa? åtta tio år gammal. Mm. Mm. Hennes mamma är högravid och situationen där är ganska illa för hon mår inte särskilt bra. Och läkarna är ju väldigt bekymrade att hon har rest väldigt långt i ett väldigt, ja, känsligt tillstånd. Mm. Hon har en styrfar som minst sagt inte är en trevlig herre. De bor mm. mer eller mindre under pistolhot i och med att de har alla de här en, motståndssoldaterna runt om i skogarna. Och Vidal's och soldater är inte särskilt trevliga heller. Mm. Så allt det som händer som är magiskt. Skulle man mycket väl kunna se som hennes flykt från verkligheten därför att hennes hjärna och hjärta är så tungt av verkligheten att hon helt enkelt flyr. Mm. Det kan ses som ett resultat av en väldigt överaktiv fantasi under en väldigt pressad situation- och beroende på vilket perspektiv man väljer att ha så kommer man ju naturligtvis att få två helt olika filmupplevelser. Mm, mm. Men jag vill påstå att båda upplevelserna är riktigt bra. Mm. Så det spelar egentligen ingen roll vilken man väljer. Det är en väldigt mm. intressant historia oavsett vilket. Det är det absolut. Ja, det, det var väldigt intressant att se genom filmen första gången och än mer intressant andra gången just därför att jag reflekterade inte så jättemycket över just det här, det som hände på riktigt och det som hände då i fantasin. För att för mig så var ju det här ändå en, just en fantasifilm. Så jag såg den ju verkligen helt och hållet från Ophelias ögon för det var så jag ville se den verkligen. Mm. Mycket för att jag tyckte så synd om henne så att, att hon fick uppleva allt det här magiska gör mig lite glad. för att det är ju ändå... Det är ju en tillflykt för henne och det är ju någonting som gör att hon kan handskas med hur, hur hemskt livet är runt om henne hela tiden. Men sen då så tänkte jag ju som själv också efter att men det här var ju ganska tragiskt egentligen det som hände i slutet och det som hände överlag i filmen och så såg jag om den och tittade på den med ett helt annat öga. Och då var det ju en väldigt gripande och tragisk historia istället verkligen som verkligen så här lämnar det öppna så, nej, inte riktigt så farligt kanske men det är jättekul hur man kan få två väldigt olika ändå upplevelser av att se filmen beroende på med vilket öga man ser den beroende på hur öppen öppensinnad man själv är om man då är som Ofelia eller Ophelias mamma. Och för övrigt egentligen alla runt Ofelia. För, för självklart är det ju ingen annan som tror på sagor och sådant. Hon, hon försöker ju prata om det här med bland annat sin mor och säga det att Ja, men att Hon har bland annat då träffat en faun Och att faunen sa ditten och datten Och jag menar som, som en mamma Eller som en förälder Eller som en nära, närstående Så ofta så tänker man ju bara att ja, jo, det säkert sånt som har hänt Och man säger att Nej, men, åh, vad, vad roligt och trevligt så här Men akta dig för sådana varelser De kan vara väldigt farliga liksom. lite, lite fint sådär Lite pedagogiskt bara Och inte trycka ner någon och säga att Nej, sånt där trams, det ska du inte tro på så ja, det är det är väldigt roligt att, att bara få se de två perspektiven mm. ur den här filmen. Och välja själv vad man ska tro på och hur apisina man vill vara och vad man vill få ut från dem. Definitivt. Och det är också viktigt att notera att Ofelia är ju det enda barnet i hela den här historien. Det är ju bara mm. vuxna runt omkring henne. Och de lever ju i en väldigt pressad situation. Jag menar, det är ju fortfarande efterdyningarna efter det här spanska inbördeskriget. Och mm. det är väldigt mycket oroligheter. Och när man lever i en sådan situation, då är inte sagor det första man tänker på. Men de mm. försöker ju vara snälla att okej, okay, för dig har ju världen inte öppnat sig och blivit så här mörk ännu. Utan du kan fortfarande njuta ut av sagor. Mm. Så vi ska inte förstöra det för dig. Mm. Mm. Även om de är bra nära ibland för vissa av dem blir väldigt frustrerade av Ophelias sagosnack. Ja det, det är förståeligt i vissa situationer också för då känns det som att hon har ju som gått för långt verkligen. Det, det är väl en sak när det är hyfsat oskyldigt men som när hon plötsligt då försvinner in i den här världen och ska börja göra de här uppdragen. De kan ju ta väldigt lång tid för henne att slutföra medan vi följer hennes då väldigt, väldigt spännande resa och, och det hon måste utföra för att då påvisa att hon, hon är fortfarande en prinsessa och kan återvända till den här världen och jag menar då är det ju klart att folk blir oroliga för att hon, hon sitter ju inte på sitt rum och fantiserar utan hon sticker ju iväg ut verkligen vilket jag tycker är väldigt märkligt att hon lyckas med väldigt många gånger speciellt eftersom det nu är ett så pass spänt läge det finns många soldater där på den här gården, det finns de här motståndsrörelsen soldater, jag antar att man har väldigt mycket vakter, utpositionerade och sådant för att inte plötsligt blir stormade så att, att hon kan smita iväg och komma och gå lite som hon vill Ja, för all del det, hon, hon är det enda barnet, det är inte många som bryr sig Om henne förutom hennes mamma Egentligen, det är hon som är mest orolig Och sen finns det då en, en Tjänsteflicka får vi väl kalla det för Som vi kommer att gå in på när vi, när vi pratar Om roller, som också bryr sig väldigt mycket om homofilia, Men ändå, som att hon, hon lyckas ju ofta bara komma och gå precis som hon vill. Och när folk väl uppmärksammar att hon är borta då blir det ju ett himla liv av det. Och då blir folk väldigt upprörda också. Så att då förstår jag verkligen att då tycker de att nu, nu går det faktiskt för långt. Det är en sak att du sitter och fantiserar och läser dina böcker, men, men skräm inte människor. Nej, och det är ju som sagt när hon har varit borta ganska länge och kommer hem och är väldigt lerig och smutsig om vi säger så. Mm, utan mm att gå in på för många detaljer för vi vill ju naturligtvis inte spoila alldeles för mycket här för det här är ju en sån film vi faktiskt tycker att folk ska se mm. och vi ska ju försöka förklara varför vi tycker den är så bra som vi gör även om vi kanske får försöka hålla oss tillbaka lite grann som sagt, mm. objektivitet är en fin sak Ja, framförallt så kommer det vara svårt att Prata om äventyr och sådant utan att gå in på för mycket i detalj för att det, det är ju verkligen någonting som man inte vill spoilera för mycket i den här filmen för det finns så mycket till dem. Dels är de ju extremt spännande men sen så som sagt hela den här det är två stycken historier och man kan välja att tolka dem på olika sätt. Det är också något som man inte vill um, förstöra för den som ska uppleva filmen för första gången och just få de här intrycken och välja vad man själv vill tro på. Och även om det hör till det visuella vill jag redan nu nämna att um, den här filmen bär ju verkligen Del Toros speciella signatur när det gäller varelsedesign och liknande. Mm. Mm. För uh, miljöerna är mörka och kusliga och skuggorna ligger tungt och varelserna som rör sig där i det är någonting som är sanslöst, <laughs> häftigt och obehagligt samtidigt. Ja. Oj, oj oj Jag skulle inte vilja påstå att det är någonting som är gulligt där överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Nej, inte ens det som ska vara då lite harmlöst och vackert kanske är ju fortfarande inte särskilt gulligt egentligen. <laughs> Man kan ju vara förtjust över det som ett barn. Det förstår jag att hon är också speciellt när det handlar om mindre varelser, för litet är ju oftast gulligt också, men sen ju större de blir, alltså hur mäktiga och imponerande de är så finns det ju också väldigt mycket skrämmande ja, i synnerhet över vissa, jag menar vissa av de här varelserna ska ju inte vara någonting annat än skrämmande, det förstår man ju när man ser dem men det finns ju sånt som, som agerar snällt och vackert och, och fridfullt, men när man ser dem så är man inte säker på, är du och jag kompisar? <laughs> Eller... <laughs> Eller ska jag vända och springa nu? Det bästa ja. svaret på den frågan är Ja Ja, du skulle redan ha sprungit I samma stund du såg det där Skulle du redan ha varit 10 meter bort ja, ja, man hade kanske själv varit det Men det är som sagt Det är ändå en, en flykt på många sätt och vis Så att jag förstår ju Ophelias fascination För vad hon ser och vad hon upplever Och jag är ju lite av på henne också och Frågan är hur bra man hade hanterat det hela själv men du, i och med att vi redan börjar prata lite om Ophelia, vad säger de att vi börjar gå in på karaktärsgalleriet och faktiskt titta lite närmare på henne? Mm, mm, det låter som en strålande idé. För hon är ju en fruktansvärt sympatisk huvudroll att ha. Oh ja. Hon har extremt mycket personlighet, känns väldigt levande och känns också samtidigt som ett äkta barn. Mm. Hon har de här små fantasierna och små nycklarna som ett barn har, rör sig som ett barn ska och är inte bara en vuxen i mindre skepnad så att säga. För det är ju annars vad bland annat Hollywood brukar lyckas skapa när de gör mm. någonting sånt här. Utan hon känns så genuint äkta barn i en tid då barn inte var särskilt värdefulla mer än som arvingar, ärligt talat. Mm. Barn skulle ses men inte höras. Du skulle sitta still. Du får inte röra dig och akta dig för att smutsa ner dig. Då kan du vara beredd på att få en smäll på baken och så vidare. Mm. Mm. Vi får ju ändå komma ihåg att det här utspelas sig under 40-talet så barn har inte riktigt den positionen i samhället som de har idag. Nej, visst. Och jag... Jag håller med dig. Det är en av de stora behållningarna och tjusningarna i den här filmen. Det, det är just Ofelia, och även ja, personen bakom Ofelia. För det, det porträtteras väldigt, väldigt väl verkligen hur, dans, hur, hur barnslig hon ändå är. Sen kan hon ju vara vuxen också. så där är Det är rätt fantastiskt ändå att hon håller ihop som hon gör med tanke på hur situationen ser ut. Och jag, jag förstår ju verkligen att hon vill fly från, från den här verkligheten och att hon gärna ty sig till sina böcker och sina sagor för hon har ju verkligen inte en lätt situation som den är just nu. Men ja, jag, jag gillar verkligen Ophelia. Jag kan känna otroligt mycket med henne liksom redan från första stunden när man får se henne och hon är en väldigt bra huvudperson mm. som, som det barn hon är. Annars brukar vi ju diskutera det här med när barn just är huvudpersoner att dels kan det vara svårt att sympatisera med dem bara på grund av de valen som de gör men framförallt på grund av att det är svårt att som barn verkligen göra en sån prestation att man är trovärdig mm. men, men det känner jag verkligen med Ofelia. hon känns som du säger så himla genuin. Ja, absolut. Och samtidigt som hon tillåts att porträttera ett barn så som ett barn är så får ju rollfiguren en press på sig att ändå försöka växa upp lite fortare även om hon kämpar väldigt mycket emot. Mm. För det finns en verklighet där och den måste vi foga oss efter. Det är ju den bilden som de vuxna ändå har i sitt beteende. Mm, mm. även om de på något sätt ändå tillåter att hon håller sig kvar lite i sagoboksläsandet förmodligen för att de tycker det är charmigt och ofarligt men det förväntas ändå saker av Ofelia där och då som vi kanske inte skulle kräva av ett barn idag därför att vi anser att ett barn är ett barn mm, mm. men här anser man att Ofelia är en begynnande vuxen hon mm. kommer dit ganska snart tycker man och därför så finns det vissa regler och vissa uppföranden som man ska klara av att ha. Och den konflikten är ju en vardagskonflikt som porträtteras också väldigt väl här. Och naturligtvis de prövningarna som kommer från sagovärlden så mm. det är väldigt mycket som drar i henne och hon är ju oftast lite förvirrad, men förvirrad på det där härligt, genuina sättet som gör att man faktiskt tar hennes skådespeleri på allvar mm. om man tror att det här är på riktigt. Mm. För illusionen här är ju så extremt viktig att upprätthålla. Ja, och Ivana Bacquero gör ju verkligen en, en fantastisk rollprecision här. hon hon får verkligen att kännas väldigt genuint och hon får mig verkligen att köpa vem Ophelia är, hur hon upplever allt det här och hennes reaktioner både i den verkliga världen men också i den här fantasivärlden som, som hon ja, bygger upp eller då upplever. Det är ju det som är frågan lite grann beroende på hur man <laughs> hur man tolkar det. Men det är, det är en fantastisk prestation verkligen. Ja, alltså prestationen här är någon av de bästa jag någonsin har sett från en barnskådespelare. Det är sanslöst vad bra Ivanna spelar här alltså. Mm, mm. Jag är väldigt hänförd och väldigt imponerad och vill nästan ge en stående ovation till det här för det är något av det snyggaste jag sett. Vi kommer ju förmodligen att prata ännu mer om Ofelia till och från genom, den här, genom det här avsnittet i och med att vi som sagt ser så mycket från just hennes ögon så vi går väl vidare till nästa karaktär helt enkelt. Och börja beta av henne lite grann också, nämligen Carmen Vidal som hon då har fått efternamnet eftersom hon gifts om sig och det är alltså mamma till Ophelia. Ja, vi får ju ganska tidigt veta att Ophelias riktiga pappa är död. Under vilka mm. omständigheter får vi inte riktigt veta om han var soldat för att han hade dragits in i kriget eller vad det än må vara men eh, vi hör ju bara att han var en hantverkare och att han gick bort. Och de levde väl inte ett jättebra liv därefter utan någon försörjare. Uh -huh. mm. Så Carmen hade ju för avsikt att hitta en ny make just därför att familjen skulle få en chans att överleva. Som sagt, krigstider och mm. ensam mamma med barn. Kanske inte de bästa förutsättningarna för ett liv om vi säger så. Så hon har ju gift om sig med den här kapten Vidal. Och vi vet ju inte hur länge det här giftermålet har varit. Det är väl ganska ungt fortfarande och det är ganska nyligen som hon har blivit gravid. Även om hon är gravid när vi möter upp med henne. Mm. Och det är en mamma som verkligen försöker hålla modet uppe som vi ser här. Mm. Allt som händer så försöker hon ha ett leende på läpparna. Men man ser ju i resten av ansiktet att situationen är inte fullt så glad som hon försöker ge sken av, utan hon håller ju mycket masken för att inte göra Ofelia ledsen eller upprörd. Och det tråkiga där är ju att Ofelia fattar ju det här ändå. Hon mm. köper ju inte mammans ord, utan hon vet ju mm. att någonting inte stämmer. Sen mm. försöker hon å andra sidan också hålla masken därför att jo men jag tycker om dig, du tycker om mig, vi är tillsammans det är det enda viktiga vi har en liten mm. bror på väg. Vad härligt det ska bli och så vidare. Mm. Mm. Men det är ju inte en glad kvinna vi möter. Och jag ställer mig frågan hur uh, lycklig hon faktiskt är i sitt nya äktenskap. För uh, mm. Mm. det verkar lite tveksamt trots alla glada miner. Mm. Nej, jag, jag skulle ju säga att det är inte helt genuint den här kärleken. Den, den är inte helt ömsesidig. Vi, vi kommer ju gå in på hur den kapten Vidal är när vi pratar om honom också men man märker ju ändå när de är tillsammans att han är ju en väldigt ja, barsk och väldigt strikt herre och det beror ju förmodligen på vilken position han nu ändå har inom, inom armén och hon försöker ju som ändå att visa kärlek till honom och hon försöker ju att... Visa att hon håller av honom. Men får ju som aldrig något, något svar tillbaka egentligen. Så det ser ju inte jättebra ut. Jag förstår ju att det inte känns vidare bra heller för, för henne. För att man kan ju som verkligen ställa sig frågan. Varför har Vidal överhuvudtaget äktat henne? Jo förmodligen bara för att kunna få en arvinge. För han är ju dessutom stensäker på att det här är ju en pojke. Som ska födas. Någonting annat vore ju liksom otänkbart. För att det här ska ju vara en arvinge. Det ska vara en blivande soldat också. Kan man ju nästan tro. Som han håller på. Så det, jag förstår ju att situationen är väldigt tragisk verkligen för Carmen. Och det är ju rätt jobbigt att se. Speciellt eftersom vi har Ofelia med som liksom... Hamnar i kläm där av just den anledningen. Carmen försöker göra situationen så bra hon kan både för Ofelia och även för Vidal. Men får ju hela tiden lida. Inte, inte bara på grund av att ja, hon nu har dragits iväg dit hon har dragits iväg trots att hon är högra vid och man ser att hon har ont, man ser att hon mår inte bra. Men det är ju också hela det här äktenskapsproblemet mm. som verkligen, verkligen gnager. Jag för jag får den direkta känslan att Carmen har offrat sig hon har offrat sig för sin familj för att se till att den får det bra och i det här fallet är det då att äkta någon som det kanske inte är jättebekvämt med Nej. och det är alltid en jobbig historia att ta del av just därför att vi är så inkörda på att man gifter sig med någon man älskar. Mm. Man vill vara med någon man älskar och man skaffar definitivt bara barn med någon som man mm. verkligen håller av. Och att då tänka sig att man gör allt det där bara därför att jag är fattig och lever annars på gatan och kanske svälter ihjäl och då svälter mina barn också ihjäl. Mm. Mm. Det är en extremt jobbig situation och att föreställa sig och man lider ju verkligen med Carmen under hela den här historien för hon mm. vill ju bara någonting gott och att det sedan innebär att hon måste tillfredsställa på alla sätt och vis en ganska otrevlig herre det gör det ju bara än mer tragiskt och man blir ju riktigt ledsen på hennes bekostnad Mm. Sen så har hon ju en hel del frustrationer. Hon kommer ju förlora humöret ett par gånger. Men i och med att han är så bask och faktiskt farlig skulle jag vilja säga. Mm. Så vågar ju inte Carmen få ett utbrott på honom. Jag menar, vad skulle det kunna leda till? Vi mm. äh, får ju reda på en hel del som den här karen är kapabel till. Mm. Så hon vänder ju all den här frustrationen och ilskan på Ophelia- den hon egentligen vill ska ha det bra. Och det blir en så kusligt obehaglig dynamik där därför att vi vet att du älskar henne vi vet att du vill henne väl men varför tar du ut all den här frustrationen på henne? Det är inte hennes fel. Att hon kommer hem med smutsiga kläder som var dyra. Jag förstår att du är arg, men du går också lös extremt mycket på henne. Ja, det är, jag är ju inte direkt situationen bättre för Ophelia som ju dessutom... Dess som du säger, hon kämpar också väldigt mycket för att inte visa hur missnöjd hon verkligen är inför sin mor. För hon känner ju också det här att min mamma har det jobbigt nog som det är. Det här är påfrestande nog som det är. Jag behöver liksom inte förvärra situationen. Och då får ju hon förstås väldigt dåligt samvete när hon ändå lyckas göra sin mor upprörd. För det... Det eskalerar ju som bara och, och triggar ju någonting hos Carmen som hon och då Ophelia själv vet att det här, det här är ju bara negativt verkligen för min mamma. Hon, hon har det jobbigt nog som det är. Förmodligen så tror jag att, att Ophelia har jobbigare med det än att tänka varför mamma är mamma arg på mig. Det är mer att åh oh nej jag har gjort henne arg hon mår dåligt nog som det är varför kan inte jag göra henne lycklig jag vill ju bara att vi båda ska vara lyckliga tillsammans för det märks ju väldigt tydligt på henne att hon vill ju verkligen bara därifrån hon vill ju därifrån med sin mamma och hon vill ju att allting ska vara som det har varit tidigare varför var mamma tvungen att gifta om sig varför är vi på den här platsen varför är vi Vidal så hemsk som man är varför måste jag stå ut med någon som min styrfader som sagt det är en väldigt tragisk situation alltihopa men med det sagt så vill jag faktiskt skjuta in här att aldrig under filmens gång hör vi Ofelia säga det här rakt ut. Nej, visst. Utan hon visar det istället med kroppsspråk och vissa handlingar och vissa blickar och liknande. Mm. Mm. Därför att hon vet att mamma har det svårt nog som det är med att hon mår inte bra. Att graviditeten tar på henne och att de lever i en minst sagt lite udda situation så att eh, hon håller ju det för sig själv men det betyder ju inte att hon inte strålar ut av allt det här missnöjet och all den här olyckan som hon känner inför hela situationen och så vidare. Mm. Mm. Och det gör ju också att hon agerar kanske lite dumt i vissa situationer just därför att hon mm. verkligen vill bort från verkligheten. Som sagt var... Trauma kan åstadkomma en hel del spännande med någons psyke. Ja, det kan ju det. Ett sånt tydligt exempel verkligen, det, det tycker jag när hon får då hon får ju ett par väldigt väldigt fina kläder. Då. Vi har ju pratat om, om det här lite till och från att hon leder ner sig och förstör fina kläder och då blir självklart mamman lite arg för det. Och när hon får de här fina kläderna så hon ser ju inte ut att vara så där. jätte glad över det. Hon vill ju inte ha fina kläder så. alltså Det, är ju, det, är, det gör ju inte henne gladare och hon vill ju mera därifrån, men som sagt säger ju inte det. Men sen så ler hon ju ändå och blir plötsligt väldigt glad när någon jämför henne med en prinsessa. För då tänker hon ju tillbaka på det här som faunerna har sagt, att hon, skulle vara, eh, att hon skulle vara en prinsessa i och med att hon då är dotter till kungen av underjorden. Så att då, då får ju som kläderna en annan innebörd för henne. Och då först kan hon bli glad över dem, men annars som sagt så, det här är inte vad hon vill och, och man ser det så himla tydligt genom hennes minspel, men hon säger det aldrig fullt ut utan hon försöker som ändå ta emot de här kläderna och vara lite glad för dem så att inte den personen som har suttit och gjort dem ska vara ledsen. Ja, så det är ju väldigt mycket att hålla god min i den här filmen och det gör ju att dynamiken blir väldigt spänd mellan alla som är inblandade mm. och det är ju väldigt sällan någon av dem umgås under glada former utan det är väldigt strikt de sitter i princip bara och tittar på varandra och så vidare. <laughs> Det är ju med tjänstefolket som Ofelia känner att någon ser henne och faktiskt vill prata med henne. Ja, ja. Och det är ju lite synd när mamman dras tillbaka till en så passiv roll. Men som sagt var, hon är ju inte särskilt kry och håller ju sig väldigt mycket upp i sängkammaren där hon ligger och får behandling. Mm. För mm. läkaren som Videll har ordnat dit, han är ju inte särskilt glad över att hon har... Gjort den här resan. Den har ju tagit Nej. mycket ut av hennes krafter. Mm, mm. Men hon kämpar ju genom hela historien, och eh, jag tycker att det är en extremt stark prestation av eh, Ariadna Gill, tror jag det uttalas. Mm. Vi, vi är inte jättebra på spanska namn här, ska vi väl erkänna. Så det får bli lite som det blir. Det kommer förmodligen komma fler sådana här felbetoningar och så vidare. Det, det är bara att räkna med. Vi, vi får be om ursäkt så här på för hand och säga, det är inte med flit vi, vi kan inte spanska någon av oss Nej, nej verkligen inte inget ett ord i stort sett Och just på tal om spanska förresten jag trodde första gången jag såg den här filmen att det skulle bli ett större hinder för mig när jag såg den, mm. för varje gång jag sätter mig för att titta på den här filmen så har jag glömt bort att den är på spanska och tänker först, ja. nej men oj var den på spanska, då kommer jag ju inte förstå någonting, nu gäller det att slå på textningen här men det är inget problem. Jag skulle nästan påstå att det är precis tvärtom. För visst, man förstår inte exakt vad de säger mer än det som står textat. Men man får verkligen en känsla av vad det är de säger bara med tonlägen och hur de väljer att lägga fram det och så vidare. Mm, mm. Så det är nästan som att få det emotionella i dialogen utan att behöva bry sig om själva dialogen. <laughs> <laughs> ja, jo, jag, jag fascinerades av det första gången och även nu senast också. För jag, jag hinner också glömma det till och från att jag just det, det är ju faktiskt en hel spansk film med spanska skådespelare och spanskt tal. Så nu när jag skulle se den igen, bara senast här, då när jag var inne och fipplade bland inställningarna så var jag på väg att, så här att slå av undertexterna. Men sen tänkte jag att ja, ja, nej, men folk mumlar väl till och från. jag fan att de gör i den här filmen också. Så att jag behåller väl undertexterna på. Och så sen när folk öppnar munnen. Ja men det var ju spansk just det. Kunde jag glömma det. Det är ju en av de bästa grejerna med filmen. Att den är spansk och inte amerikansk. Nej för det betyder ju väldigt mycket med hur de har valt att göra. Väldigt mycket i den här. Och många av de amerikanska klyschorna lyser ju med sin frånvaro. Och det är jag så väldigt tacksam över. Ja, jo, det är man verkligen. Jag, jag tycker att det är bara en stor fördel att ha det här spanska. För det som du säger, man förstår världen ändå. Även om man inte verkligen kan höra orden. Och de liksom direkt går in i huvudet på en. Och, utan man, man behöver läsa texten. Men de kan med verkligen just tonfall. Och med kroppsspråk och så vidare. Verkligen, verkligen, scen för scen uttrycka sig där också. Så att jag har inga problem med inlevelse. Och sen, sen är det ju jätte bra skådespelare överlag i den här filmen, även nu Ariadna som sagt, hennes roll är lite, eh, lite tillbakahållen men eh, det är fortfarande en strålande prestation även från hennes sida utan tvivel och eftersom vi då redan har varit inne och nosat på honom lite grann också, han har väldigt mycket karaktär som vi nog kommer att vilja diskutera så går vi väl vidare då till kapten Vidal. Ja, och det här är en extremt obehaglig herre som vi redan har antytt. För när vi träffar honom så det första han egentligen gör det är att stå och titta på sin klocka och tycka att det är fruktansvärt att de är, <laughs> är det 13 minuter försenade eller något ja, sådant. Mm, mm. Vilket jag tycker är helt okej okay, med tanke på att jag åker mycket kollektivtrafik och är man bara 13 minuter försenad så är det rätt bra Men han har ju ett sinne för det här med Att det ska vara disciplin Det ska vara ordning och reda mm. Allt ska fungera som en klocka Och det försöker de ju också understryka I och med att man ser Vidal sitta och göra lite underhåll På sitt fickor När han sitter mm. på sitt kontor där Och håller på Och ja, det säger så oerhört mycket om honom Utan att han egentligen har öppnat munnen ännu mm. Jag tänker samma sak, alltså, väldigt snabbt så förstår man ju hur excentrisk eller hur egen han är. Och så just den här, den här strikta, den här disciplinen. Sen som sagt, han har ju trots allt en väldigt hög rang inom armén. Och det är ju inte något som ursäktar liksom. Och man förstår ju att det kommer väldigt mycket disciplin med rollen. Mm. Men det är ju inte bara rollen utan han som karaktär. Det är så otroligt färgstarkt verkligen vem han är när han håller på att just pillar runt och fejar och har sådana små grejer för sig inte tics ska jag säga men <laughs> han har små saker för sig speciellt när han är där i sitt lilla kontor och pillar med sin lilla klocka och lyssnar på den musiken han lyssnar och liksom marscherar i rummet och gör saker så metodiskt mm. så att man förstår ju att han är, han är rätt speciell och det är rätt farligt också när man sen förstår att han är väldigt våldsamt belägen av sig också Ja och det är väl där jag vill påstå att den här film men har sin största brist. Egentligen är det kanske ingen brist utan det är lite vad man är ute efter. Men i och med att Vidal är en väldigt våldsam herre eller väldigt lätt tar till våld som lösning på problem så får vi också se ett par scener som är väldigt grafiska om vi säger så. Mm. En av dem som kommer ganska tidigt som sätter tonen för filmen det är när en bonde och hans son har tagits till fånga därför att man antar att de är motståndsrörelsesympatisörer. Och att de har varit ute och hjälpt dem eller spejat för dem eller någonting sådant. Och bunden han säger att nej, nej, nej, det är inte alls det. Vi har varit ute och jagat kanin, vi är fattiga och vi vill mm. försöka få mat på bordet och så vidare och så vidare. Och allt som de protesterar så kommer ju Vidal ut börja gå igenom deras grejer och packning och så vidare. Och han får väl någon tick där och börjar att misshandla sonen ganska groteskt med en spritflaska och mm. Mm. utan att säga för mycket slår ju in näsan på honom så att han avlider. Mm. Jag vet inte hur stor spoiler det här är men hela den här scenen går i princip ut på att visa hur hänsynslös han kan vara. Mm. Mm. Och det har jag inget problem med man vill etablera vilken typ av man han är. Och man vill etablera hur långt han är villig att gå men man visar alldeles för mycket i min smak. Mm. Det är väldigt snyggt arbete specialeffektsmässigt, det är det. Men det gör ju också att det ser lite för verkligt ut för min smak och den här scenen får det att vända sig lite i magen på mig. Och det fläckar ner den här filmen lite för mig eftersom att den annars är så fantastisk i sitt sätt att berätta. Allting ligger så subtilt och snyggt och du missar det inte. Men det här är så övertydligt att jag tycker att det bryter spänningen och gör det bara groteskt. Jo, det är ett väldigt beskrivande ord faktiskt. Det är dels groteskt och det är dels väldigt brutalt verkligen rakt ut sagt. och det kan jag hålla med om för som sagt annars så har man ju ganska subtila just sätt att visa på vad han, vad han är för en människa och vad han har för karaktär med att han då tittar på klockan som man gör med hur han rör sig inne i sitt kontor och vad han gör där för någonting också, alltså allting bidrar till ett väldigt snyggt sätt till vem man är. Men, men det här, det tycker jag också det som du säger. Det går lite för långt ändå. Alltså det hade räckt så väl med att bara klippa när det blir som mest brutalt. Man hade bara behövt se honom lyfta flaskan och så sen hade det kunnat klippa till hur förskräckt som den här stackars pojkens pappa ser ut till exempel eller att man hade fått se hans officerare eh, hur de reagerar och så hade man bara hört misshandeln det hade räckt jättelångt verkligen och det hade inte behövt styrkas med en massa visuellt inte splatter men just att som sagt det, det, det vände sig lite i magen för mig också jag ryggar tillbaka. Och det är ju verkligen för understryka att titta vilken und människa han är. Här har vi en fascist i full aktion med att mm, mm. fullständigt ignorera andra människors väl och ve och rättigheter och allting. För vad vi ser när han är färdig, det är att han inte bryr sig överhuvudtaget. Han fick ut sin eventuella aggression i att göra handlingen, men vem man har gjort det mot och hur det har slutat för den, det bryr han sig inte om alls. Och med tanke på att de senare också, liten spoiler till, faktiskt hitta kaniner i deras packning som visar att de faktiskt bara var ute och jagade. Mm. Det borde ha gjort att han visade lite samvetskval att, jaha, hade jag jävligt oskyldiga nu... Nej, mm. han bryr sig inte. Han ger dem till någon där på bygget och säger tillaga de här, de kan vi ha till middag. Mm. Jaha, du har inte precis dödat två människor här nu alltså. Ja, okej, okay, mm. fin, då vet vi det. Jättebra. Vi vet redan att han är und. och det här cementerar det ju naturligtvis. Det är meningen med den här scenen. Men det finns en gräns mellan god smak och att gå för långt. Och mm. hade det här mm. varit en splatterfilm eller en kladdfilm överhuvudtaget då hade jag inte klagat på det. Jag menar, det är snyggt gjort. Det ser väldigt realistiskt ut. Det är kompetenta mm. människor bakom det. Mm. Men det är inte i ton med resten av filmen. Nej. Och där kommer ett par sådana scener till. En där vi inte ser så mycket... Och en där vi ser kanske lite för mycket, om man säger så. Och visst, det är runt honom våldet finns. Jag köper det, jag förstår det och jag förstår att han misshandlar och torterar folk. Han tror i motståndare för att få fram information. Visst, absolut jättebra. Det är en porträttering av en ondska som för sig gick vid den här tiden på den här platsen. Men snälla, håll igen lite grann. <laughs> Ja, det är ju tur att det är lite mer sparsmakat ändå efter det när man, när man ser det våld som han faktiskt utövar. Oftast så kan man se efterskalven av det eller eftereffekterna, men, men man behöver inte nödvändigtvis se det skre på, på just det här sättet, på just det här övertydliga sättet när liksom kameran verkligen tydligt ska visa vad som händer och det ska tydligt synas att det bröts en hel del. <laughs> Sen, sen kommer det komma en och annan otrevlig scen längre fram också Just som har med sårskador att göra, det kommer det verkligen Men nej, det som du säger, att det, det går lite grann emot hur filmen i övrigt är så himla snyggt och, och väl uppbyggd Absolut att det bidrar också till det här som faktiskt händer runt omkring Ofelia I den verkliga, inom citationstecken, världen Att så här illa är det verkligen och det kan jag köpa och det är som sagt ändå snyggt porträtterat på sitt vis men jag har lite svårt för just brutalitet när det porträtteras så pass realistiskt som gör den här filmen så att då kan jag må lite illa av det. För jag menar vad, vad annars som jag tycker är, är desto snyggare gjort som man fortfarande förstår hur jobbig den här karl verkligen är hur ond han kan vara och hur oförlåtande han är. Det är ju när Ophelia och Carmen då kommer fram till den här gården och de träffar Vidal och vi får se Vidal för första gången och eh, Ophelia ska liksom försöka göra någon form av vänlig gest. För man ser ju som att hon tycker inte om honom direkt. Och hon sträcker fram handen för att hälsa på honom. Och han bara stirrar på henne ganska länge. Så här, otrevligt länge. Och sen när han äntligen tar hennes hand så gör han det ju inte som en hälsning. Utan han gör det mer som en sån här disciplinering. Som ett straff. Och man ser att hon får ont av hur, hur han kramar hennes hand. Och han säger, det är den andra handen Ophelia. Och sen bara lämnar henne där ståendes. Det är i sig är ju en väldigt snygg, fortfarande smärtsam scen- mm. men som verkligen, verkligen sätter en ton att sån här är den här karn utan att man har liksom gått så långt som att misshandla någon- så att blodet skvätter. Jo, men vi ska ju få veta att han är en elaking. Så är det ju bara. Det här är filmens onda människa om man väljer att kalla honom så- och det är ju ett enkelt och effektivt sätt att visa att han har ju ingen förlåtelse för någon, inte ens ett barn. Mm. När de gör någonting som inte följer reglerna. Mm. I det här fallet är det, man hälsar med höger hand. Hon står med händerna fulla av böcker som hon sträcker fram den som är mest ledig. Mm. Och det råkar vara vänsterarmen därför att hon tänker förmodligen inte på det sättet ännu. Hon är bara barnet som sagt. Mm. Men för honom är det ju en skynd för han tänker förmodligen ska du inte visa mig någon respekt? Nej så här kan vi inte ha det och istället för att säga någonting i stil med ja du egentligen brukar man hälsa med höger hand men äh, det kan väl gå bra den här gången. Vilket hade varit en disciplinering, men ändå på något sätt ett litet skämt kring det. Att försöka hålla mm. god min med ett barn. Men nej, mm. jag pratar med dig som att jag pratar till en av mina soldater. Och du mm. ska visa mig respekt för annars finns det konsekvenser av mm. det här. Och visst... Det är inte svårt att tycka illa om den här kan. Det är det verkligen inte. För han hittar på en hel del dumheter. Förmodligen helt inom hans lagliga rätt att göra. Men mm. han njuter ju till stor del av att han sätter skräck i folket som arbetar på den här gården. Och att han har en enorm makt på både folket där och även folk i omgivningen. För de ska ju syssla med ransonering och en massa annat... Han är ju en liten man som njuter av att ha stor makt. Så är det ju bara. Jo, vi har ju med en, en riktig sadist att göra här. Det, det förstår man ganska snabbt och tydligt. Och det är ju svårt att inte ja, avsky honom. <laughs> Verkligen. De sätter ju tonen väldigt snabbt och sen följer de som bara den tonen. Så att det är svårt att säga så mycket annat om Vidal än att han är ju... Han är väldigt hänsynslös och han verkar inte tycka om någonting egentligen, förutom då en sak. Det är inte ofta man ser det, men ibland tycker jag ändå att det lyser igenom någon slags omtanke för Carmen. Själv så kan jag väl tycka att jag menar, i, i nio fall av 10 så handlar det ju bara om barnet, för som sagt, han, han vill ju ha en son. Och det är ju för att sonen ska vara en arvinge, men också för att, ja, men återigen, det är den här tiden och det är krig, söner i värda mer tycker man. Mm. Förmodligen mest därför att söner kan liksom bli soldater. Söner är starka och så vidare. Så att ja, det är inte så konstigt att han, att han är så himla inställd på det. Men eh, absolut att han, han bryr sig mest om barnet förmodligen. Och det får man ju som både en och två Lite anvisningar till om också när han pratar med, med läkaren och pratar om att det viktigaste är barnets hälsa. Men fortfarande, ibland när han pratar om Carmen och vill henne väl och säger det att gör henne, gör henne bra igen till varje pris. Vad du än, vad du än behöver det spelar ingen roll vad det kostar och jag ser till att få tag på det. Då tycker jag ändå att det lyser igenom någonting, någon slags liksom faktiskt kärlek och känsla där som inte bara har med honom själv att göra i slutändan att det ska gynna honom. Men det är ju det det långt mellan gångerna. För det mesta så är han bara en vedervärdig <laughs> hänsynslös sadist som sagt. Ja, jag vet inte riktigt om jag poppar någon ballong här nu för dig, men... Jag skulle vilja påstå att det är inte kärlek överhuvudtaget utan det är en, en man som äger någonting och vill se till att hans ägodel inte går sönder <laughs> eller är trasig. För om man lyssnar på vad han faktiskt säger och hur han resonerar kring att de gifte sig och att hon ska bära hans barn och så vidare. Det är väldigt mycket hon är min, jag skaffade henne, jag mm, tog mig mm. an henne, hon ska ge mig min son och så vidare. Det är inte en man som pratar om sin älskade fru och ett framtida barn, utan det är en man som pratar om någonting han äger som ska leverera någonting han verkligen vill ha. En arvinge till hans namn och kanske ännu mer än så, men mm. eh, det är bara det. Jag vill ha, du ska ge mig och nå det dig om jag inte får det jag vill ha. Ja, Jo, jag är väl, jag är faktiskt väldigt rädd För att du har rätt i det där ja, Ändå så, så ibland tror jag Att han faktiskt lite grann Spelar sin roll För just inför människor så vill han ju Absolut inte på något som helst Vis verka Sympatisk eller nostalgisk Eller någonting sådan För så fort som det börjar komma sådana saker På tal, som när Carmen Vid en middag ska liksom visa sin kärlek Till honom och prata om Hur det var att träffa honom första gången och hur det kom sig att de, de faktiskt blev ett par, så tycker ju han som bara att ursäkta att min fru uttråkar med de här historierna som hon finner vara roliga och säger verkligen ingenting mer om det och är som ett stenansikte och samma sak när de börjar prata om hans far också det är bara liksom att han var en fantastisk soldat, ingenting mer, väldigt kort sådär och när de sedan pratar mer om att ja, men han, han var ju ändå människa liksom de här dragen och att han skulle ha efterlämnat den här klockan alltså där är det ju något spel ändå för galleriet hur man så kalla det för, för att den här klockan är ju ändå något som är väldigt viktigt för honom uppenbarligen i och med att han sitter och donar med den så mycket som han gör. Sen förstår jag ju att någonstans ändå så har ni kanske inte riktigt det sentimentala värdet som man skulle kunna tycka att den skulle ha- i och med att den här klockan nu faktiskt var trasig- när han fick den från sin far- för att den skulle visa vilken tid han hade, han hade avlivit. Men nu verkar det som att Vidal faktiskt är- extrem mån om att få den att funka- så bra den bara kan mm. och frågan är varför, om det är därför att han tycker att det är ett misstag, liksom att hans far hade dött och att han hade krossat klockan då och fått den att stanna och han vill liksom inte, jag vet inte han vill liksom fly från det, eller om det är därför att det är viktigt för honom att han ska kunna göra samma sak ifall han då går bort eller när han går bort och kunna ge den här klockan till sin son, och då även liksom, ja, få tiden att stanna så att sonen har ett datum för det, men jag, jag, någonting säger jag ändå där, när han gör förnekelser som inte stämmer Å andra sidan vill jag understryka att även när han är ensam så att säga, det är bara vi som tittare som ser honom, så är han ju precis likadan. Så det är inte så att han lossar på slipsen och knäpper upp ett par kortknappar <laughs> när han är privat eller ensam. utan mm. Han sitter ju lika tillknäppt och håller på som när han är med människor, så jag antar att det är så här han bara är. Han är mm. stel som en linjal. <laughs> jo, för det mesta så. För det mesta verkar han vara så. Och vissa saker som han gör just när han är ensam också- alltså tyder ju på att hans psyke är väl inte det mest klockrena alltså. <laughs> det går inte riktigt lika felfritt som hans klocka gör numera. Sen kan det ju vara så enkelt att han såg väldigt mycket upp till sin pappa- för han verkar mm. ju vilja mm. vara den här stridig pappan själv- och att pappan kanske gick och dog har varit ett svek därför att pappan var okrossbar. Så hur tusan kunde han gå och dö egentligen? Ja. Och det skulle ju kunna förklara varför att han ser till att klockan går så smidigt den bara kan. Därför att jag ska min sann inte göra samma misstag som min gamla dåre till far och gå och dö. <laughs> ja. Utan jag kommer att fortsätta i all evighet för det symboliserar den här klockan <laughs> för mig. ja. ja ja nej Det är ju ren spekulation från vår sida men där är ju någonting i garderoben där som är dolt och inte vill komma ut. så mm, ja mm. Han är ju en intressant herre och jag är grymt imponerad av eh, Sergi Lopez, tror jag hans namn uttalas, som sagt var spanska <laughs> mm. namn. ja nej, jag, jag är också jätteimponerad av hur han porträtterar den här karaktären. Det ska ju inte ha varit ändå helt lätt eller tycker jag särskilt roligt nu kanske det beror på hur, hur mycket av en god och snäll människa man är. Men det är verkligen ett strålande arbete med att vara den här extremt, som sagt, disciplinerade, väldigt sadistiska, hänsynslösa och väldigt oförlåtande, osympatiska människan. Mm. Och det räcker ju liksom med att man ser honom och ser den blicken han oftast har för att man verkligen ska bara insupa hur hela hans karaktär är. Och det, det gör Sergi fantastiskt bra ju. En annan karaktär som jag blev väldigt förtjust i eftersom att det är väldigt mycket mänsklighet där och mycket realism men också mycket kärlek det är karaktären Mercedes. Även om varje gång jag börjar titta på den här filmen och jag minns att hon heter det så blir det en lite konstig situation därför att så fort det är någon som heter Mercedes eller Honda eller liknande så sitter jag och bara och tänker på bilmärken. <här> ja jo nu är det ju lätt att göra det här för ett. Men när man lyckas sluta vara barnslig och enkelsborg så kan man sjunka in och njuta ut av den här karaktären för hon är mm. extremt bra. För mm. hon är ju den som i stort sett tar hand om hushållet där på den här gården. Hon har ett gäng kokorskor och städerskor under sig men hon är ju ändå den som är huvudansvarig. Och också den som måste handskas med eh, Vidal's väldigt många underliga ja, fixidéer som man kan ha. Och <laughs> mm. en hel del väldigt strikta order och liknande. Mm. Mm. Men hon sköter ju det jättesnyggt även om hon är dålig på att försöka dölja att hon är väldigt rädd för Vidal. För mm. hon ser ju livrädd ut väldigt ofta. Mm. Och det är ju för att hennes samvete och lojalitet till honom Inte är helt kristallklara om vi säger så <laughs> Nej utan det får ju ändå tidiga indikationer om Att hon kanske pysslar med lite andra affärer också på sidan om Och ja nu är det ju inte svårt som sagt att eh, inte tycka illa om kapten Vidal Men hon gör det av Andra anledningar också eftersom hon sympatiserar med folk på andra sidan alltså i motståndsrörelsen och det är ju rätt farligt att göra verkligen speciellt kring just Vidal så att jag kan ju förstå att hon har rädslan det är ju inte nog med att Vidal är en men just en fruktansvärd människa alltså en, en väldigt hänsynslös kar utan skulle man dessutom då bli ertappad med att man faktiskt pratar lite gott om motståndsrörelsen, eller inte är att ja, visst, de är bara de är bara pest allihopa. Det är ett pakt där, ursoffi, mm. spot i marken och så vidare. <laughs> um, att, om man inte har den inställningen så då kommer man ju förmodligen verkligen att få mer än bara en örfila av honom. Så jag, jag förstår att hon rycker till både en och två gånger när han höjer rösten till henne. För att ja, bara ge henne någon form av order. Det behöver ju inte vara att han höjer rösten för att han är ilskan och slag. Tvärtom så tycker jag ändå att han kan faktiskt vara ovanligt snäll med henne. <laughs> och, och, och, även om hon har gjort fel och sådär alltså, så gör han ju inte på samma handfasta sätt som, som han gör med eh, Ophelia i den här scenen. då När han tar hennes hand. Utan det är mer att han bara informerar henne om att nu är kaffet bränt. Gör bättre kaffe liksom För där hade jag kunnat vänta mig Att han egentligen skulle liksom slänga koppen i ansiktet På henne eller hälla ut det på hennes förkläde Eller vad som helst så jag förstår att hon är rädd i hans närvaro Och jag är glad att han är återhållsam i hennes närvaro Samtidigt så tycker jag det ser ut som att han faktiskt planerar Och samlar bevis nästan För jag tror han misstänker saker och ting Men han har inget bevis för det Utan han letar efter reaktioner som på något sätt ska bekräfta hans paranoia När det gäller motståndsrörelsen och allt som händer och så vidare mm. Så jag förstår ju definitivt Definitivt varför Mercedes är rädd för honom, för vi har ju ändå en man som kanske skulle få för sig att avrätta en för att man har bränt middagen eller något sådant. För han är ju inte långt ifrån att ge sådana där order. Han är ju mer eller mindre en sociopat när det kommer till sånt där. Mm. Men eh, hon håller ju god min och försöker ju verkligen. Och blir ju lite en extra mamma till eh, Ophelia. Mm. Den mamman som kanske visar henne riktig moderskärlek om vi eh, ska vara helt ärliga för mm. Hon kommer ju med goda råd, säger som det är och håller också god min. Men det är inte lika mycket falska leenden och oj vad vi har det bra här tillsammans. Har vi inte det som Carmen mm. försöker göra? Mm. Men hon försöker ju hålla en ohållbar situation samman. Mercedes försöker ju istället bara få tillvaron att rulla på utan att det blir några större skador. Så... Mm. Det är lite olika ingångspunkter och Ophelia behöver ju verkligen det här stödet som hon får mm. från Mercedes. Mm. Och man märker ju väldigt tidigt att de bildar en väldigt nära relation. Jo, de, de har ju sina små eh, samtal till och från som är väldigt upplyftande att se. Därför att det är ju de, som du säger, det är, några av de här samtalen är sånt som hon, alltså Ophelia, verkligen behöver. Och som inte hennes mamma ger på precis samma sätt riktigt. Mercedes lyssnar ju till exempel lite mer tycker jag med ett mer öppet öra på när Ofelia pratar om de här- ja med varelserna som hon då säger sig har sett eller som hon tror på och de här sagorna och berättelserna som finns visst till och från så gör ju mamman det också mamman ber henne till exempel att berätta en av sina berättelser eller sagor för sin blivande bror då, som hon också själv uttrycker det för att ja, Vidal blir ju inte jätteglad om man, om man påpekar att barnet skulle kunna vara någonting annat än just en pojke <laughs> men även om hon kan sträcka sig så långt så mamman tycker ju liksom det att du bör växa upp lite grann när känns det som. Medan Mercedes mera låter Ophelia få vara det barn och, och den flicka som hon är. Och, och verkligen som sagt kan lyssna på henne på ett annat sätt än vad mamman kan. Mamman är ju i en pressad situation så, så är det ju. Och hon mår ju inte särskilt bra just nu heller. Mm. Och visst, Mercedes är ju definitivt också i en pressad situation på flera sätt. Men fortfarande. Det är väldigt roligt att se hur de tyr sig till varandra- och det här bandet som formas så pass snabbt, verkligen. Jag för Mercedes ser ju verkligen efter Ofelia och vakar lite över henne, just som en, en extra mamma skulle göra. Och mm. jag tycker det är väldigt hjärtvärmande, även om hon är, som sagt, var i ett lite jobbigt läge på flera sätt och vis. Hon känns väldigt mänsklig, hon känns mm. väldigt äkta. Skådespeleriet här är suveränt helt enkelt. Jag är grymt imponerad. Ja, jo, återigen vi, vi har verkligen en riktigt bra skådespelarprestation den här gången då från Marie-Belle som porträtterar Mercedes och... Alltså speciellt hennes minnespel tycker jag. För hon är ju riktigt duktig just på att visa den här, den här underliggande skräcken i synnerhet. Just därför att det märks som sagt att hon är ju rädd för Vidal. Samtidigt märks det också att hon, hon kan ju avsky honom verkligen också. Men också den här medmänskligheten, den här sympatin som hon visar för Ofelia också. Alltså det, varje gång man ser den i bild så, så vet man verkligen att det hon säger- och det hon känner, det menar hon verkligen. Så att det, det är fantastiskt bra gjort av Maribel. Ja, jag tror vi båda vill ge henne en stående ovation för det här för mm. um, det är lysande gjort. Och det är inte bara lysande på ett par ställen utan det fungerar rakt igenom hela filmen. Mm. Och faktum är, skulle jag vilja säga, det gäller alla skådespelarna i den här filmen. Alltså. Jag har um, inte sett ett så genomgående välspelat skådespeleri på alla fronter på länge. Mm. Nej, det är, som ni påpekade tidigare, alltså, överlag, de här skådespelarna det är inte jättemånga egentligen som vi pratar om totalt, men, men den här kärnan som de får den är väldigt väldigt bra verkligen och ja det, det får mig ju som sagt vara glad just över att det här är en spansk produktion helt och hållet som sagt när deltoro får göra som han vill och få ta in de personer som, som han själv förmodligen tycker passar bra för, för de här rollerna då blir det ju väldigt bra. Jo men han har ju en väldigt specifik vision som han vill uppnå och då är det ju bara han som kan avgöra om en skådespelare skulle kunna leverera det han vill se. Mm. Och ska man då blanda in en studio som vill komma och ha åsikter om att nej nej nej nej, nej. vi vill ha den här skådespelaren eller den här skådespelerskan därför att de är heta just nu på marknaden. Mm. Och det skulle mm. vara bra för filmens marknadsföring. Ja, jo, men vad är bra för filmen i sig då? Ibland är det bättre att ta skådespelare som kanske inte alla redan känner till eller har sett i 700 filmer redan. Mm. Mm. För jag kan inte påstå att jag känner igen särskilt många här och jag tror det är mycket till filmens fördel att det är nya skådespelare. Förmodligen är de kända i Spanien och har spelat i många filmer där men för mig var de nya och det gjorde en väldigt stor del av filmen samma här också. Jag har, jag har inte heller sett någon av de här alltså, som jag verkligen kan nerindräma mig i, i någon annan film. Jag satt rent och kollade upp några av dem för att jag varit nyfiken på vad de hade gjort härnäst, speciellt Ofelia för som sagt en barnskådespelare av den här rangen. Det, det vore väldigt intressant att följa och se vad hon gör, vad hon gör senare för roller egentligen. Men alla gör en fantastisk prestation och det det är kul som sagt när det är namn som man inte känner igen och som ändå lyser så här starka. Mm. Det, det är verkligen fantastiskt. Det är en av de stora fördelarna med filmen. Och en av mina personliga favoriter i den här filmen som egentligen har en väldigt återhållsam roll men ändå har väldigt mycket vikt att komma med. Det är Dr. Ferreiro, tror jag det uttalas för. Som sagt, var mitt uttalande när det kommer till spanska namn är ingen höjdare. <laughs> Men här ser vi en man som är extremt kompetent på sitt arbete. Har väldigt mycket kunskaper och väldigt mycket fingertoppskänsla. Men har en humanism som gör att han försöker vara snäll och vänlig mot allt och alla. Mm. Även om han ändå kan visa med... En lugn och tydlig röst att han har auktoritet och jag vet vad jag håller på med. Jag vet vad jag pratar om. Du kan inte ifrågasätta det här därför att du vet inte vad det här innebär och så vidare. Han är faktiskt vad jag skulle vilja se i en husläkare om jag skulle behöva ha en för äh, det här är en man som man får förtroende för han är ju också dessutom så pass professionell och så pass säker i sin roll att han kan ju faktiskt våga ändå ifrågasätta lite granna det Vidal gör också de årer som han kan komma med. För det, det är ju ändå nu då Ferreiro som bland annat säger det att han, han är ju som sagt starkt emot att Vidal faktiskt har fört dit Carmen i det här tillståndet som hon är. Mm. Och säger ju även till på andra ställen också att varför ska jag göra så här? Och ha liksom åsikter verkligen och tycker till om vad Vidal säger och vad han anser. Just därför att som sagt han är en professionell läkare. Och det är ju väldigt roligt att se framförallt eftersom just ja, det är som ingen annan som riktigt vill. Sätta sig mot Vidal men också just därför att det ger honom så mycket karaktär och det ger honom ju faktiskt så mycket, så mycket ryggrad. Ja men vi får ju inte missa det att den enda anledningen till att han faktiskt vågar vara storsk mot Vidal- det är ju att han är där för att behandla Karmen. Och även om Vidal har tillgång till arméläkare, vilket vi kommer att se i andra sammanhang, så vet han ju att de är inte riktigt de här med... Kanske den fingertoppskänslan som behövs vid något så känsligt som en graviditet och eventuellt en förlossning. Så Vidal tar ju emot lite av Dr. Ferreros påståenden och uttalanden just därför att han har ingen annan där. Mm. Och det är ju en spänd situation de två emellan. Det är det ju tveklöst. Och jag sitter nästan och väntar på att uh, han ska råka illa ut därför att Vidal mm. då till slut tycker att nej, nu har du gått för långt över gränsen. Av med huvudet på honom. <laughs> jo, jo. Han... Uh... Han leker ju lite grann med döden. Det känner jag ju. Jag blir orolig ibland när han kommer med sina just motsägelser mot Vidal. Därför att som sagt, den karen är ju ändå kapabel till det mesta. Det har man ju fått se och det känns som att det, det får även Ferreira att se. Men ja, en, en liten hon är honom ändå för att han faktiskt kan se emot. Visst, han har säkert lite det i åtanke också att... Han är ändå en viktig person för Vidal. Han kan bara inte göra sig av med honom för att det är svårt att ersätta han i och med att han är just professionell. Men ändå så känns det som att han har också den karaktären, alltså han är ju väldigt, väldigt godhjärtad och han vill ju folks väl, mm. så det är mycket det också som gör att han tål inte vad som helst och han gör inte vad som helst, utan han är en egen individ mm. som ju har sina egna värderingar om människor och som inte bara tar order utan att ifrågasätta någonting. Ja, för det blir ju en liten diskussionspunkt mellan honom och Vidal att mm. han inte bara blindt lyder order, därför att doktorn anser att det kan man inte bara göra, man måste också ha lite mänskligt medlidande och sunt förnuft också. Mm. Mm. och det är ju inte riktigt vad Vidal tycker om att höra <laughs> men jag måste ju också säga att rätt så tidigt när vi ser Carmen i sin sängkammare när doktorn har undersökt henne och han talar om att ja men du var inte rädd för att kalla på mig vare sig det är du som gör det eller din lilla sjuksyster här säger han och <laughs> ler mot ofelia och mm. jag vill även minnas att han blinkar åt henne också, han kanske inte gör det men det blir en sån situation där så sådär det känns verkligen som nysfabron som säger: Är det den lilla sjuksystern här? <laughs> ja. Han är, en, han är en jättehärlig karaktär. Och det, det är ju ytterligare en bra porträttering. Det är ju mannen bakom mannen så att säga som också bidrar till att, att det blir just den här, den här bra karaktären som man verkligen tycker om när man ser honom. Och den som då proteterar Dr. Ferreiro är Alex Angulo mm. som jag inte heller har någon koll på sen tidigare men, men som man också kan bli lite nyfiken av det är ytterligare ett, ett gott val mm. för de här rollerna som, som presteras så himla bra. Jag vill gärna se honom igen för um, han tog mig verkligen med storm. Jag, jag gillar mm. honom skarpt här. Så jag ska ju definitivt kolla upp honom och se vad han har spelat i annars. För man har kanske missat några gyllene guldkorn. Mm. Och det gäller ju resten av skådespelarenssemblen också naturligtvis. Mm. Men um, som sagt, han här blev liten personlig favorit. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför men... Jag är väl svag för doktorer, helt enkelt. <laughs> ja, jo, men så kan det nog faktiskt vara. <laughs> det finns en skådespelare till. Jag tror vi ska nämna lite som hastigast. Bara därför att... Um han gör ett par roller som är väldigt viktiga för filmen men som vi kanske inte ska analysera i sönder om vi säger så. Nej, precis. Vi ska vara lite försiktiga här men, men det är svårt att inte vilja nämna honom samtidigt för att han gör ju sådana spektakulära roller i filmen. Så även om vi vill prata om rollerna i sig Får vi kanske inte riktigt göra det Men han måste nämnas För det är så otroligt bra Utfört bara mm. Och det är ytterligare någonting som verkligen Gör filmen till vad filmen är Ja för han spelar ju den, den Titulära pan då Eller faunen mm. som de faktiskt Säger i filmen mm. Och en faun är ju ett klassiskt Sånt här sagoväsen som lever I skogarna, har getben Och ser lite skum ut beroende på vilken tolkning man då väljer att titta på. Och här har ju naturligtvis Del Toro varit inne och lagt sin speciella stil på hur de har valt att designa faunen. Mm. Och jag måste säga att den är grymt läcker. Vi ska prata lite mer om effekterna om en liten stund. Men mm. jag vill säga det redan här att faunens utseende är ju sagolikt häftigt. Och lämnar ett så enormt intryck på tittarna. Eller, ja, åtminstone på mig. Jag hoppas att det var detsamma för dig. Absolut att det var, ja. Och den här faunen porträtteras ju då av en skådespelare som heter Doug Jones. Mm. Och han har även spelat ett annat väsen i den här historien som vi inte vill gå in så mycket på. Därför att äm, har man inte sett filmen så skulle det bli lite för mycket av en spoiler- Oh. För det är en väldigt speciell och väldigt intressant och extremt skrämmande del av historien när den mm. här dyker mm. upp. Så um, jag vill inte prata sönder den men jag kan nämna att den kallas för den bleka mannen eller The Pale Man. Och båda de här två rollerna gör ju Doug Jones suveränt. Ja, jo, han ger ju verkligen liv till dem på ett sånt där sätt som är verkligen beundransvärt och jag hade som liksom svårt först för att tro att det verkligen skulle, det skulle finnas en riktig person bakom det hela för att det är bara för bra gjort nästan. Mm. Och det är så roligt att se bara i en sån här film att det kan göras så väl med en, en vanlig människa, så att säga vanlig och vanlig, men som han för sig så är det någonting väldigt väldigt unikt och speciellt med honom och då menar jag det som att att han är en väldigt duktig och begåvad skådespelare. För när han ger liv till faunen, och även då den här andra varelsen som vi inte ska prata så mycket om. Så alltså jag köper ju med hull och hår verkligen hur han för sig. De små knyck och ryck som han har, alltså det, det är makalöst verkligen. Dels det som vi ska prata om i det visuella, just hur han ser ut. Men fortfarande också hur han för sig och rör sig. Ja, för det här måste ha varit en väldigt påfrestande roll rent skådespelerimässigt. Mm. För det syns tydligt att han har fullständig kontroll över sina rörelser. För det är väldigt annorlunda rörelser han måste göra i och med att både då faunen och den här andra varelsen inte ser helt mänskliga ut. Och det gör ju att deras rörelsemönster inte är som en människas naturligtvis. Så han ska ju få det att se både smidigt och naturligt ut för de här två mm. att röra sig. Och det lyckas han ju med också. Det är ju för att jag har suttit och ansträngt mig och verkligen studerat rörelsemönstret som jag ser vilken enorm skicklighet han har med att röra mm. sig rätt och så vidare. Ja, det ser ju nästan så naturligt ut som man kan ju tro att det är väldigt mycket specialeffekt bakom det hela. Men det ska vi snart gå in på att det är det inte. Så, så det är en jätte det imponerande roll verkligen av Doug Jones här det får mig att vilja kolla upp honom bara för att jag vill se, vad gör han med för sånt här i någon film för att det här är ju så övertygande så att jag vill se mer av just det, jag hoppas att jag får se honom i fler just ja, men fantasyfilmer där han ska porträttera karaktärer och varelser och sådant som inte finns för det här är så sjukt bra så att det är ju liksom jag tänker på Gollum rent utav Ja och även Utomjordingen i Alien mm. För där har jag läst Att de var tvungen att ta Någon som var väldigt smal Och väldigt duktig på Qigong Och liknande för att kunna göra De här smidiga rörelserna Fastän att man hade den här stora Och klumpiga dräkten på sig Och så vidare ja, ja. För den ser ju också sjukt äkta ut och det var ju långt innan de digitala effekterna var på en nivå där man kunde animera någonting sånt där. Mm, mm. Jag skulle nästan vilja påstå att um, när man till och med hade de digitala effekterna att animera en sådan utomjording så är de fortfarande inte i närheten av samma kvalitet som de lyckades med. <laughs> ja, nej visst. Och jag tror att där har man... Om man tittar på just Alien första filmen alltså och även den här så alltså, tror jag det finns en sak där som kan vara en, en liten faktor som verkligen spelar in för att det ska bli så övertygande och det är ju att faunan ser vi ju egentligen hela tiden medan det är väldigt mörkt och det är samma sak med även den första Alien filmen den är ju väldigt mörkt och mm. en Alien håller sig mycket till mörkret och det är där den kommer ut när man får se den och det är tror jag definitivt gör sitt också för att det ska se dels så pass otrevligt och onaturligt ut men också samtidigt väldigt, väldigt bra gjort. Därför att skulle man liksom belysa det här allt för mycket så då skulle man ju förbolligen kunna se vissa skarvar och sådär. Mm. Men det bidrar till det hela just att filmen, alltså Pans labyrint, den är ju inte bara mörk i sin atmosfär utan den är ju faktiskt väldigt mörk-mörk också om man tänker på hur ljussättningen ser ut väldigt många gånger. För det är ju just rätt så mörka miljöer som i synnerhet just Ophelia befinner sig i. Ja, och i och med att vi redan är inne och trampar på det visuella och klippning och ljussättning och liknande. <laughs> ja. Ska vi ta och hoppa in där med hull och hår då och fortsätta? <laughs> ja, ja, jag tycker det. <laughs> jag vill säga mer om Dog Jones och just den här faunen i synnerhet, mer än bara hur duktig Dog är. så att Jag, jag gör gärna den lilla övergången här och nu. För det är ju som du säger att kontrasterna är ju väldigt höga särskilt då på scener när äh, de här äh, sagoväsendena är med och mm. det är ju därför att de träder fram när Ophelia är ensam och det är ju oftast på nätterna och den kommer ju in och pratar med henne och som du säger så hålls de ju väldigt mycket i skuggorna och det gör ju att man förmodligen inte ser många skavanker som hade kanske funnits där om man hade sett den i fullt dagsljus om man säger så. Men samtidigt det här andra monstret som vi får stöta på är ju fullt upplyst. Mm. Och ser fortfarande extremt snyggt och välgjort ut. Eller ja, nu ska vi inte ta snyggt som en beskrivning av hur det ser ut utan snarare hur det är gjort. Mm. För äh, det ser sjukt realistiskt ut. Ja, så långt ett sagoväsen kan se realistiskt ut, mm. fastän att det då är fullständigt upplyst och man kan se det in i minsta detalj. Ja, där, där tror jag faktiskt att de istället har en stor fördel av det, just därför att det här är ändå då som man kallas för den bleka mannen, så att han, eller den, eller det, är ju väldigt, väldigt blekt och att då blir ganska upplyst så kan ju det ha en motsatt effekt också- för att man blir lite bländad istället- så att då kan eventuella skavanker- försvinna på det viset men, men sen det, det är ju en skillnad tycker jag i komplexitet när man tittar på faunen och den här bleka mannen, i hur de är uppbyggda, vad som är liksom delar som sitter på något speciellt vis som potentiellt kan ramla av om man råkar peta på dem eller sådär och vad som är väldigt mycket smink och lite mer åthållsam liksom, kostym så den här den bleka mannen görs ju fantastiskt bra just när den är upplyst och det finns verkligen ingenting som ser dåligt. Ut med den. Jag tycker inte heller att den ser tillbakadragen ut i jämförelse med faunen för de har ju båda två väldigt, väldigt speciellt utseende och de har väldigt speciella utmärkande drag som gör just den bleke mannen så skrämmande som den är och som gör faunen så imponerande och mäktig som den är istället. Jo men sen är det ju som du säger att den bleke mannen är väl den som ser mest mänsklig ut, även om det mm. kanske känns väldigt konstigt att säga. <laughs> Därför att faunen har en hel del i sitt utseende som är ganska annorlunda jämfört med människor. Mm. Och det är ju att han har horn till att börja med ganska stora och imponerande sådana. Mm. Han har bockben, men han ser också ut att vara till stor del gjord av bark. För han mm. har den här mm. väldigt speciella skrovliga ytan som hör ett träd till. Mm. Och han har väldigt mycket symboler och sådant inristade i sin hud. Och det gör ju att han ser väldigt udda och annorlunda ut. Samtidigt som han ser ganska snäll ut. Men ändå lite mm, obehaglig ja. ut. Det är så svårt det där. För han, han ser både hemsk och snäll ut samtidigt. <laughs> jo, faktiskt. Det är ju... Jag förstår verkligen att när... När Ophelia ser honom första gången så, så är hon nog inte säker på vad hon ska tro eller tycka om honom egentligen. Det är man ju som inte själv heller. Därför att han är rätt imponerande. Han pratar med en ganska fin röst, sådär. Och han är ju uppenbart väldigt glad över att få se hon men han kan ju liksom bli ändå lite irriterad han kan vara väldigt allvarlig i sin röst och han kan se grym ut också och de gångerna och speciellt i det här mörkret som han ständigt ska vistas i som sagt så då kan man ändå samtidigt bli lite så här som sagt ska jag vara på min vakt nu eller är du min vän eller var står du egentligen och det gillar jag verkligen för du är osäker fram till sista bildrutan egentligen. Ja visst och det, det ger ju bara ännu mer till dels berättelsen men också till den här karaktären. För det känns väldigt spännande att så fort han kommer in i bild så är man lite osäker. Hur ska han reagera? Vad ska han tycka om det sättet som Ofelia handlar på? Och nu, nu har inte hon utfört det här uppdraget riktigt ännu. Har det gått för lång tid tycker han. Och ja, det, det är väldigt roligt som du säger. In i det sista verkligen. Att man inte är riktigt säker på var man har honom egentligen. Och det var ju faktiskt en sak runt det här som du berättade för mig ganska nyligen. Som jag inte hade en aning om. Det var ju när vi satt och förberedde inför att vi skulle båda titta på den här. Och sedan spela in. Det var nämligen att... Jag var helt övertygad om att faunen var helt digitalanimerad. För han ser så speciell ut och har så enormt mycket små detaljer- som jag tycker vore enormt svårt att uppnå med en sminkning- särskilt om man ska göra om den för väldigt många scener- för han dyker ju upp på väldigt många ställen. Mm. Och var ganska övertygad om att okej, okay, de har haft en skådespelare- som har stått och spelat rollen- sen har de bytt ut den mot då faunen istället- och så vidare, och så vidare. Men så var det inte alls. Jag tänkte också så till den början att jag undrar just hur mycket av det här som är just bara CGI-effekter som är pålagt i efterhand, och hur mycket som, som verkligen är en skådespelare. Och jag kunde absolut se att, ja, men med tanke på hur duktiga som folk är på att sminka och göra masker och sådär, så säkert åtminstone närbilderna. Kan nog vara honom. För det är så pass avancerat i sådana detaljer. Men att ibland så. Som när han går till exempel. Var jag inte helt säker på att. Nej, men det där måste ju däremot vara gjort. I, med, med efterarbete i en dator. Så då kollar jag på lite sånt här. Just bakom kulisserna för att framst få just belysa det. Sen var jag intresserad överlag med bara att titta på hur de har gjort hela filmen som den är så fantastiskt vacker och så väldigt bra gjord. Och då fick jag faktiskt se just det att det, det är verkligen Dog Jones i sin fulla prakt um, hela tiden. Han är helt sminkad och har en jättestor kostym på sig som är hela faunen från huvudet ända ner till fötterna faktiskt. Även de här då de bockbenen som är så konstigt böjda, det är också en del av hans sträck. Som man måste gå med. Som man måste anpassa sig på ett snyggt vis. För att det ska se realistiskt ut. Och sen har man helt enkelt retuscherat bort hans ben. Hans riktiga ben. Så man har, man har placerat sån här. Green screen material. Runt benen. För att då kunna just digitalt redigera bort dem. Och det, det gäller även den här andra karaktären. Som man porträtterar. Eftersom benen där inte heller är helt mänskliga. Utan lite smalare. Lite fulare. Då, då har man gjort på precis samma vis. Han staplar omkring där. Precis som den människa han är. Men man retagerar till benen lite grann Så att de ska se ut som... I det fallet då lite, lite smalare, lite fulare och i faunens fall man tar bort dem helt enkelt. Och det var ju inte så att jag tyckte att faunen på något sätt såg plastig ut och därför måste vara i tillverkad Verkligen inte jag utgick från att man har använt de bästa sådana här 3D-artisterna mm. de bara har kunnat hitta och verkligen mm. har läckt ner krutet på det. Men så glädjer de mig att höra att Nej, men det behövdes inte göras därför att de hade en direkt, De lyckades ja. göra det så här snyggt på riktigt. Och att de sen var tvungna att fixa till det lite med sån här green screen och så vidare. Det tycker jag bara är jätteskönt att höra. Mm, mm. Visst finns det CGI-effekter i den här filmen. Det är ju självklart. Jag menar, den är ändå från 2006. Och det syns ju i ett par scener att de har animerat dem. Men... Det glädjer mig att det inte är fullt så mycket som jag hade väntat mig att det skulle vara. Mm. Utan att de faktiskt har arbetat väldigt klassiskt. Sen finns det en del figurer som är helt 3D-animerade som de här ä, feorna som ä, Ophelia ser. Och jag är väl inte jätteimponerad av dem. Men det finns ju faktiskt en bra ursäkt till att de ser ut som de gör- det är ju för att de första feorna hon ser är insekter. Mm. Och de ser riktigt bra ut även om de ser riktigt kusliga och obehagliga ut. Men när hon sen pratar med en av de här feorna och visar i sin bok att det är så här jag trodde feor såg ut så byter ju den skepnad. Mm. och ser mer ut som den som finns i boken. Men då ser den ju inte riktigt helt naturlig ut. Men jag köper det därför att det är den som försöker maskera sig efter vad hon tycker att en fisk ska se ut. Mm. Mm. Så det blir konstgjort därför att den imiterar helt enkelt. Det blir konstgjort för att den här är konstgjort. <laughs> ja, precis. Och, och det tycker jag funkar i sammanhanget. Så mm. jag gnäller inte över det även om jag ändå kan tycka att mm, ni kunde väl jobbat lite hårdare på de digitala effekterna <laughs> där. Men ja, för mm. all del det ser bra ut och jag ska inte klaga för mycket. Så illa är det inte. Men um, när allt redan ser suveränt ut så blir ju de scenerna som ser okej okay ut märkbara för att de inte hålla samma kvalitet. Ja, jo, och speciellt när man, när man får det första intrycket att ja, men eftersom det här är animerat så är säkert det här också animerat. Man kan ju väldigt lätt ställa in sig på sådana saker som även jag också gjorde väldigt mycket just när det gäller faunen i synnerhet. Då, då, då blir man ju väldigt lätt av den åsikten att jo, men, nej, men det, här måste, det här måste vara animerat. Det kan inte se så såhär bra ut. Och så speciellt när det kommer någonting annat som skär lite granna som just feerna gör som sagt och jag accepterar också det därför att de är inte fe på riktigt utan de har ju bara anpassat sig till en form som Ofelia förväntar sig att de ska ha mm. men då sticker ju de ut lite grann och så tror man att ja men de har ju väl lagt mer krut på faunen helt enkelt men nej då, då är det, det är istället så trevligt och så roligt att faunen är ju faktiskt på riktigt inom situationstecken. Det är därför den ser så pass bra ut. Och det får ju då det digitala att sticka ut ännu mer. Samtidigt skulle jag vilja säga att det är så här det ska vara när det kommer till specialeffekter tycker jag. Man ska använda båda teknikerna för att komplettera varandra och uppnå någon slags ja, balanserad hybrid. Mm. För då kan illusionen upprätthållas bäst. Mm. För det finns vissa saker man inte kan göra med praktiska effekter därför att det blir för kostsamt och för komplext och det finns vissa saker som lämpar sig bättre att inte göra digitalt helt enkelt så mm. att hitta den där balansen det är svårt men deltoro har ju verkligen tunga rätt i mun när det kommer till sånt här. Det, det är just därför som jag verkligen vill se en ordentlig skräckfilm från honom som just då någonting från H.P. Lovecraft. För när vi, när vi sitter och pratar effekter så här och hur bra man kan göra dem och att man bör vara åthållsam när man kan liksom lösa saker snyggt ändå. Då tänker jag på när vi såg The Thing mm. och, och jämförde The Thing med The Thing. Och även där i efterhand när jag kollade upp då lite bakom kulisserna arbete och fick se att men vänta nu, jättemycket av det här som ser ut att vara digitalt gjort för att man har spett på med så många effekter det är ju praktiska effekter som man har överröst med effekter- därför att det ska vara en massa konstiga saker som rör sig onaturligt- och det ska vara mycket liksom tentakler och äckel och blod och saker. Så man har liksom klistrat på så mycket att det tar bort det praktiska. Alltså man förblindar publiken så att det går inte att tro- att det skulle kunna vara praktiskt gjort utan allting digitalt gjort ut istället. Det är det jag tror att just Deltoro skulle ha bättre finkänsla för- och bättre kunna lyckas med, för jag tyckte att effekterna i The Thing såg ju fruktansvärt mycket bättre ut i de här bakom kulisserna delarna än vad de gjorde i den slutgiltiga produktionen. Och nu menar jag alltså då den senaste The Thing, mm. inte John Carpenters version. Utan nu menar jag den senaste versionen där önskar jag att man hade haft mer praktiska effekter eller snarare att man inte hade kladdat på de praktiska effekter man hade med så mycket digitalt. Därför att det förstörde bara istället. Det förtog från den här bra känslan som man verkligen har här i Pans labyrint. Jag får i fallet med den moderna The Thing så var det ju just att de hade väldigt bra praktiska effekter men att de kladdade på för mycket annat och det gjorde ju att man, man såg det inte för allt kladd. Datoreffekter måste användas med en viss fingertoppskänsla för att det överhuvudtaget ska funka. Och du kan inte bara slänga på mer och hoppas att ju mer, ju bättre. Det är en av anledningarna till att vi kritiserar de moderna Star Wars-filmerna så extremt mycket mm. därför att de har bara mm. pumpat in effekt på effekt på effekt på effekt och mm. tror att ju mer desto bättre. Nej, det blir mm. bara en fruktansvärd kalops utav alltihop. <laughs> ja, nej det är jag sa att den här finkänsligheten. Det är, det är därför jag kan acceptera då det lilla som är animerat i den här filmen. Därför att Jag menar, hur ska de göra feer på ett snyggt sätt egentligen- som interagerar med huvudpersonen som de gör i den här filmen- och även med annat mm. runt omkring huvudpersonen? Jag kan absolut acceptera då att man faktiskt har animerat de här insekterna- och som senare blir feer. Men att man då har känt att men den här faunen däremot och den här blekemannen- det är ju liksom mänskliga varelser så att här kan vi ju köra praktiska effekter rakt av. Det är alltid det bättre alternativet tycker jag. Mm. Särskilt med tanke på hur långt vi har kommit med smink och att göra maskor och liknande. Ja, ja. Det är sinnessjukt vad en talangfull människa kan åstadkomma alltså. Visst, ja, det är extremt imponerande att få se sådant och det är väldigt glädjande att få se sådant också därför att Precis som att digitala effekterna blir bättre så blir ju trots allt också de praktiska effekterna det. Jo men vi förfinar ju teknikerna och vi får nya material och förbättrade material. Och nya versioner på material som är ännu effektivare och så vidare mm. och så vidare. Det är, en, mm. det är en vetenskap som rör sig framåt. Och det vore synd om man ignorerade den bara för att ah, men nu kan vi göra så mycket med datorn. Ja, jo men det kanske är så mycket mer levande om du har någon där som faktiskt är utklädd. Ha det i åtanke åtminstone. Mm. <laughs> Men vi ska inte drunkna i effekterna så mycket med utan vi kan väl prata lite om platserna som vi faktiskt besöker. För det är ju väldigt stämningsfulla områden som hela filmen rör sig inom. Mm. Det är ju fantastiska skogsmiljöer. Det är väldigt spöklika husmiljöer. Och ja, jag får mysrys varje gång jag tittar på <laughs> den här- för. Jag vill gå i den här skogen- och hoppas på att kanske ja. få stöta på en fel- och liknande. <laughs> ja, då, det är Det är väldigt härligt- från liksom filmens första början- när man får se- Ofelia och Carmen åka till den här, den här gården ute på landet. Bara där så, så börjar ju myset liksom- när man är i den här skogen- och när Ophelia får de första typ antydningarna- till att det kanske finns någonting här- som hon verkligen vill få träffa och, och vill få se. Mm. Och så ser han de här de här miljöerna- som i synnerhet hon besöker självklart- för att det är ju där det magiska händer. Det är ju där som, som det ser så himla sagofullt ut- Medan när vi befinner oss då nära Vidal eller Mercedes, alltså de här personerna, de vuxna helt enkelt, då är det ju mera det realistiska häret och nuet. Mm. Men det är fortfarande väldigt, väldigt bra och fina miljöer, och väldigt varierande sådana också. Och extremt vackert kameraarbete. Ja. Det är en fest för ögat att se nästan varje scen i den här. Mm. Jag har ju vissa restriktioner när det kommer till det lite kladdiga som förekommer på ett <laughs> par ställen. Och då spelar det ingen roll hur snyggt filmat det är. Jag tycker fortfarande att det är lite för mycket så att säga. Mm. Men... Det är ju tydligt att Del Toro kan sina saker och har ett fruktansvärt bra sinne för kamerarbete och ja. vinkelval och att komponera bilder mm. och att sätta mm. ihop dem i scenen i en, i en härlig följd av händelser och så vidare. Mm. Allting känns bara så fruktansvärt genomarbetat och genomtänkt samtidigt som det känns så fruktansvärt naturligt. Ja, ja jag kan inte riktigt tillägga någonting där utan det är en stor del av filmen är det visuella och det är inte bara just effekter utan det är det är alla miljöerna också och hur man har filmat. Alltså det bidrar så jättemycket till den här underbara atmosfären som, som filmen bara genomsyras av mm. i sin historia i sina karaktärer i det här vackra visuella som då infattar både effekter men också kamerarbete och platserna som man är på. Och jag måste ju erkänna att min personliga favorit när det kommer till miljön är ju de här ruinerna där den här labyrinten finns där mm -hmm. Ofelia möter faunen för första gången för... Jag vet inte om det är den gamla The Legend of Zelda-spelaren i mig som vaknar upp och blir helt nostalgisk. Men jag vill bara ge mig ut på äventyr och leta skatter och liknande. Ja, jo. Man vill ju det. Alltså det är något speciellt med just hur labyrinten kommer till den här spiraltrappan som går ner till en liten typ underjordisk grotta som har en portal där och hon möter faunen och får sin historia berättad. Alltså det, det är något extremt spännande med ruiner överlag och det är sånt som jag dras till i alla typer av fantasyfilmer så hittar jag då en ruin som jag kan utforska då ska jag verkligen dit oavsett vad och vända på varje liten sten. Och det är ju inte bara kamerarbetet och effekterna som håller stämningen och illusionen på plats utan det gör ju även musiken som ligger och trycker i bakgrunden. Det är inte någon som direkt... Eh, kallarens uppmärksamhet utan den ligger ju verkligen där i bakgrunden och hjälper till att bidra till hela atmosfären mm. och jag skulle inte vilja ha den här filmen utan den för den fyller verkligen en enorm funktion även om det kanske inte är ett soundtrack jag hade suttit och lyssnat på medan jag arbetade eller någonting. Nej det var det jag tänkte säga också att soundtracket är ju som på sitt vis väldigt lågmält men det är inte på det dåliga viset det är inte som att jag inte med ...märker av musiken överhuvudtaget- ...utan det är bara det att den gör sitt- ...på det här subtila sättet. Mm. Att den förhöjer stämningen- ...när den ska göras. Det är utan att jag behöver tänka på det- ...utan att jag liksom får- ...öronen sönderpressad av musiken- ...samtidigt som det händer en massa saker. Utan den är, den är ganska då och lågmäld- ...men den är också väldigt effektfull- ...när den behövs så att säga. Mm. När den ska göra någonting- så därför skulle jag inte kunna vara utan den, för då skulle jag definitivt märka att. Men nu är det ändå någonting som fattas. Utan den så skulle filmen börja halta, tveklöst. Mm. Men sen att det inte är musik-musik utan bara är atmosfärisk musik. Det är ju precis som det ska vara i en sån här. Jag hade blivit extremt besviken och distraherad om de hade lagt in ja jag vet inte vad, en poplåt eller någonting sådant. Det ska inte vara musik som, som musik är med, med liksom en låt som har en, en text som man ska behöva tänka på och som ska fylla ett budskap på det vis. Utan det ska bara vara de här tonerna som ligger i bakgrunden och spelar och som bidrar med atmosfär helt enkelt. Men med det sagt så började väl bli dags för oss att summera våra tankar om Pan's labyrint och jag vet inte, har du lust att börja den här gången? Ja alltså, jag finner Pan's labyrint som film vara lika magisk och hänförande som ofeliga sagor och äventyr med fantastiska platser som hon besöker och en blandning av fascinerande och skrämmande varelse. Atmosfären är ständigt på topp oavsett om vi befinner oss bland fabelväsen eller i den här militäriska konflikten som äger rum i den faktiska världen vars grymheter beblandas väldigt väl med allt det här fantastiska som vi då får uppleva från Ophelias ögon. För Pawns är ju som två historier som båda är lika väl utförda och lika spännande att leva sig in i med engagerande karaktärer på båda sidorna som lämnar väldigt stora intryck och verkligen klarar av att leverera känsla också. Filmen är väldigt mörk på fler än ett sätt och det är också en bidragande faktor i sig till intrycket som jag får av den här så otroligt vackert regisserande och välgjorda och sjukt intressant skrivna berättelsen som jag verkligen kan återbesöka nästan ett oändligt antal gånger och som jag är fortfarande lika fascinerad och engagerad av varje gång som jag ser den. Ja, jag kan bara hålla med dig på alla punkter för jag tycker att den här filmen är extremt fascinerande. Den är oerhört vacker att se på, den är extremt stämningsfull, man försvinner in i den helt och hållet och njuter av varje sekund som man får spenderat i den, hur mörk och obehaglig den faktiskt ändå är. Den är extremt välskådespelad, den är extremt vackert filmad, den är extremt vackert genomförd på alla plan när det gäller effekter och liknande. Det här är vad jag skulle vilja kalla för ett modernt mästerverk och en film du måste se om du anser att du är en filmälskare. Det här är också en sådan jag kan återvända till nästan hur många gånger som helst, därför att det finns så mycket bra här som så många andra filmer fullständigt misslyckas med att fånga. Och det är tragiskt men samtidigt vi har en man som är mer eller mindre ett cinematiskt geni som sitter och håller i trådarna. Och det här visar ju bara vad han är kapabel till när han verkligen får göra vad han vill. Så jag följer med glädje del Toro i framtiden och hoppas på att få se mer utav den här varan därför att Pans labyrinth, det är en av mina personliga favoritfilmer efter att jag såg den första gången. Det var ingen tvekan om att den skulle ha en given plats på min favoritfilmslista. Nej, eller hur? Jag, jag säger verkligen verkligen samma sak. Och det var hela sällskapet som jag såg den här med. Vi var som jag som förtrollade allihopa verkligen. Och bara, men gud så bra det här var. Och så såg man den ganska snart därefter igen dessutom. Det, som jag sa, kommer du uppleva den många gånger till. Har man inte sett den så ska man se den. Har man sett den? Ta och se den igen, va? <laughs> och har man sett den igen, va? Se den en gång till. precis. <laughs> Men det är väl dags för oss att lämna den här magiska upplevelsen- och fortsätta in i höstmörkret. För vi fortsätter ju våra kusliga filmer nu ett tag till- Även om det är mörker och den kuslighet vi är på väg in nu, mer har att göra med filmen i sig. Ja, alltså, jag är skrämd, det är jag va. Men jag är inte skrämd av den anledningen som jag var det när jag till exempel såg The Thing för att halka tillbaka <laughs> på den eller någon annan skräckfilm. Utan det här det är mer av en. Och nej <laughs> Ja för den här filmen Har inget gott rykte Som vi ska titta på nu Och jag är spänd av både förväntan Och skräck inför att ta reda på Är ryktet verkligen Befogat Och om så Vad tusan tänkte man <laughs> ja. ja, Jo jag varnar ju Alla våra lyssnare i förväg För det som kommer skall För här kan man fråga sig